Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Никола Тесла Автобиография Интуицията е нещо от обичайното знание, Никола Тесла. Що се отнася до мен, аз отдавна съм преизпълнен с тази върховна радост до толкова, че години наред животът ми, би могло да се каже, е едва ли не едно непрестанно възторгване. Възприеман съм като изключителен работохолик и вероятно е така, ако мисловната дейност се счита за труд, тъй като и посвещавам почти цялото си съзнателно време. Но ако за работа се възприема извършването на определена дейност в определено време според определени правила, то тогава аз вероятно съм най-големият лентией. Всяко усилие, вършено под натиск, изисква жертва на жизнена енергия. Аз никога не съм плащал такава дан. Напротив, в енергията си за разгръщане на мисловния си свят, Никола Тесла. Не аз съм авторът на тези идеи. Моят мозък е само приемник. В косноса съществува някакво ядро, откъдето черпим знания, сили, вдъхновение. Не съм проникнал в тайните му, но знам, че то съществува. Никола Тесла, вместо предговор, бил е необикновен човек. На практика той слага началото на електрификацията в света.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 И им спасява живота. Влакът наистина катастрофира. 1912, оговаря Джон Пиерпунт Морган да се откаже да плава с «Титаник». Морган, вярващ на интуицията му, се вслушва и връща билета си. Джон Астор, друг спонсор и стар приятел на Тесла, пренебрегва съвета му и загива.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 Цяла седмица автомобилът се движи с висока скорост, а на въпросът откъде се взима енергията, Тесла обяснявал, че тя е около нас. Вестниците отново са да пишат за магия, за връзки на изобретателя с дявола и други подобни. Оскар Бен, ученият свалил и унищожил апарата. Принципът на неговото действие така и останало в тайна. Из документален филм, Никола Тесла Человек, избудеща го, Никола Тесла Човек от бъдещето. Ай, моите ранни години! Прогресът на човечеството е жизнено обословен от неговия изобретателски дух. Инновациите са най-важният продукт на творческия ни ум. Крайната цел е пълното господство на ума над материалния свят да се впрегнат природните сили в услуга на човешките нужди. Това е трудната задача на изобретателя, който често остава неразбран и непочетен. Но той намира предостатъчна компенсация в хубавото чувство да упражнява своите възможности и да знае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 Напротив, отдъвах енергията си за разгръщане на мисловния си свят. В опита си да направя една последователна и правдива равносметка за дейността си, чрез тази поредица от статии, които ще бъдат представени с помощта на редакторите от Eltracal Experimenter и са насочени главно към младите читатели, съм длъжен, макар и са неохота, да се спра на впечатленията от своята младост, както и на обстоятелства и събития, които са изиграли роля в определенето на пътя ми. Първите ни пориви са чисто инстинктивни, спонтанни прояви на въображение, живо и необуздано. С израстването ни разумът взема постепенно връх и ние ставаме все по организирани и планомерни. Но тези ранни импулси, въпреки че не са непосредствено продуктивни, са едно от най-важните неща в живота ни и могат да зададат посоката на целия ни живот. Нещо повече сега имам чувството, че ако се бях опитвал да ги осъзная и култивирам вместо да ги подтискам, бих могъл да дам много повече от себе си на света. Но преди да достигна пълнолетие, аз нямах представа, че съм изобретател. Причините са много. На първо място имах поголям брат, който бе изключително надарен. Той бе един от оне редки феномени на гениалност, за които науката все още няма обяснение. Неговата преждевременна кончи не остави родителите ми неотешими. Имахме кон, който ни бе подарен от близък семейен приятел. Това бе едно великолетно животно арабска порода, с почти човешка интелигентност, за което цялото семейство се грижеше, а веднъж спаси баща ми при забележителни обстоятелства. Баща ми беше извикан една зимна нощ за спешна служба и докато прекосявал планината, подплъшен от вълчивой, конят го хвърлил със сила на земята и побягнал. Прибра се от домак продран и изтощен, но след като бе вдигнал тревогата, изчезна отново в нощта, връщайки се на злополучното място и преди спасителният екип да се бе отдалечил особено от нас, баща ми ги пресрещна удушал в съзнание и яхна окони отново, без да осъзнава, че са минали часове, докато е лежал в снега. Същият кон бе причината за нараняванията на брат ми, от които почина.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 Но все пак далеч не ме снятаха за глупак, ако съдя по един инцидент, който ми се е запечатал ярко в съзнанието. Един ден семейство Аудерман пресичаше улицата, където си играехме с няколко момчета. Най-възрастният от тези многоуважавани господа заможни граждани се поспя, за да дари на всеки от нас по сребарен петък. Когато дойде и моя трет, той изведнъж се спря и ми нареди, погледни ме в очите. Срещнах погледа му, ръката ми се протегна, за да приеме ценната придобивка, когато за моя изненада той изрече, не, няма да стане. Ти няма да получиш нищо от мен, твърде си умен. Разказваха се смешни истории за мен. Имах две възрастни лели, доста сбръчкани, а на едната от тях два зъба се показваха като слонски бивни и се забиваха всеки път в бузата ми, когато тръгваше да ме целува. Нищо не би могло да ме изплаши повече от перспективата да бъда хванат в прегръдката на тези колкото любащи толкова и непривлекателни роднини. Случи се веднъж, докато бях в скута на майка ми, да ме попитат коя от двете е похубава. След обстойно разглеждане на лицата им, отговорих дълбокомислено, посочвайки едната от двете, това тук е помалко грозно от другото. И така, от малък бях определен за попрището на свещеник и мисълта за това много ме гнетеше.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 Поет и писател и за неговите проповеди се говореше, че са не по-малко белязани с красноречия от тези на Абрахаме и Санкта Клара. Имаше феноменал на памет и често рецитираше пасажи от произведения на различни езици. Понякога се шегуваше, че ако някой от световните класики бъдат изгубени, той ще може да ги върне към живот. Стилът му на писане бе забележителен. Нижеше изреченията си кратки и стегнати, пълни с духовитост и сатира. Шеговитите бележки, които правеше, бяха винаги много на място и точни като характеристики. Само за иллюстрация мога да спомена някой друг пример. Сред помощниците във фермата ни имаше един кривоглед мъж на име Майн. Един ден той сечеше дърва. При пореден замах с брадвата, баща ми, който бе застанал наблизо и бе сепнат, възкликна предупредително: За Бога, Майн, не замахвай към каквото виждаш, а се цели в каквото имаш намерение да удариш. В друг случай бе взел на разходка с Файтун свой приятел, който безгрижно оставил скъпата си кожена дреха да се търка в колелата на возилото. Баща ми му обърнал внимание на това с думите – «издърпай си дрехата вътре, съсипваш ми гумата». Имаше също така странната привичка да си говори сам и често човек можеше да го види да си води оживен разговор и разгорещени спорове, преправяйки гласа си. Случаен слушател би могъл да се закълне, че е имало няколко човека на мястото. Въпреки че, когато стане на въпроса каквато и да е изобретателност от моя страна, трябва да я отдам на влиянието на моята майка, то обучението, на което той ме подлагаше, трябва да е дал своя положителен принос. То включваше всякакъв сорт упражнения като отгатване мислите на другия, откриване на недостатъците в някаква форма на изразяване, повторянето на дълги изречения или правенето на изчисления на ум. Тези ежедневни уроци имаха за цел да подобрят паметта и мисленето и най-вече да развият критичен усет мен, и всичко това без съмнение ми бе от голяма полза. Майка ми произхожда от една от най-старите фамилии в страната рот на изобретатели. Както дядои, така и пратедои са създали редица пособия за домакинството, селското стопанство и прочие. Тя бе наистина изключителна жена сред умения, кораж и сила на духа, която безстрашно е посрещала бурите на живота и е преодоляла множество тежки изпитания на съдбата. Когато е била на 16 години, смъртоносна епидемия връхлита страната. Баща й е призован да дава последно причастие на умиращите, и докато него го няма. Тя сама отива да помага на съседско семейство, поразено от злокобната болест. Всичките петима членове на семейството се споминават бързо един след друг. Тя ги изкъпва, облича и полага телата им да легнат, ограждайки ги с цветя, какъвто е бил обичаят. Когато баща й се прибира, заварва всичко готово за едно християнско погребение.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 Не се спираше от ранни зори до късна вечер и повечето от облеклото ни, и мебелировката в къщи бе нейно дело. Когато преваляше 60-те, пръстите и все още бяха така чевръсти, че можеше да въже три пъти на възъл мигла, образно казано. Има и друга, при това по-важна причина за късното ми пробуждане. Като малък страдах от необичайно сетивно смущение, причинявано от появата на образи, често придружавани от силни блясъци светлина,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 Понякога дори остава да виси неподвижно във въздуха, въпреки че прокървам ръка през нея. Ако моето обяснение за това явление е точно, би трябвало да е принципно възможно да се прожектира върху екрана на какъвто и да е предмет, който получим, и да го направим видим. Такъв напредък би революционализирал човешките взаимоотношения като цяло. Обеден съм, че това чудо може и ще бъде осъществено в идващите времена, мога да добавя че съм посветил много мислене за намиране на решение по този въпрос. За да се освободя от тези турмозащи ме визуализации, се опитвах да концентрирам мисълта си върху нещо друго, което съм виждал, и по този начин често успявах за известно време да туширам виденията, но за целта трябваше да призовавам непрекъснато нови образи. Не минаваше много време, докато установя, че съм изчерпал всичко, което имах към момента на разположение като натрупани впечатления. Кинолентата ми се извъртяваше бързо, защото бях видял много малко от света предметите в къщи и близката околност. Когато за втори или трети път превъртах даден ментален образ, за да прогоня виденията, силата на противодействието отслабваше. Тогава инстинктивно тръгнах на пътешествие извън пределите на своя малък свят и започнах да виждам нови картини. В началото бяха смътни и неясни и се разтапяха във въздуха при опит да се концентрирам върху тях, но с упражняването успях да ги фиксирам, започнаха да стават по-силни и определени, докато накрая придобиха конкретността на реални обекти. Скоро открих, че се чувствам най-добре, когато просто следвах картините, получавах нови впечатления през цялото време и така започнах да пътешествам, разбира се, в ума си. Всяка нощ, а понякога и денем.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 Тогава за свое удоволствие открих, че мога да визуализирам желаното с изключителна лекота. Нямах нужда от модели, чертежи или експерименти. Можех да си представя в ума си всичко като че ли е истинско. По този начин несъзнателно съм развивал това, което мога да нарека нов метод за материализиране на нови концепции и идеи, който е напълно противоположен на чисто експерименталния и по мое мнение е по бърз и ефективен. В момента,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 Когато ме осени идея, започвам веднага да я разгръщам в съзнанието си. Променям конструкцията, правя подобрение и привеждам устройството в действие само в ума си. За мен е абсолютно без значение дали ще подкарам турбина във въображението си или ще я тествам в моята работилница. Мога да забележа дори когато леко и е нарушен баланса. Няма изобщо никаква разлика, резултатите са едни и същи.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 И защо да бъде другое, че инженерството, било то в електричеството или механиката, дава недвусмислени резултати? Едва ли има предмет, който не може да бъде разглеждан математически и ефектите да не бъдат изчислени или резултатите определени предварително на базата на възможните теоретически и практически данни? Да се пристъпва към материализиране на сурова идея. Както обичайно се прави, смея да твърдя, не е нищо повече от разхищаване на енергия, средства и време. Моята злочестина от ранните ми години има обаче и една друга компенсация. Постоянното умствено напрягане разви възможностите ми за обективно изследване и ми помогна да открия една особено важна истина. Бях забелязал, че появата на образите бе винаги предшествано от действително наблюдаване на сцените странни и като цяло твърда необичайни обстоятелства. Така че бях тласнат при всеки отделен случай да откривам първоначалния импулс. Не след дълго процесът се автоматизира и придобих изключителната способност да свързвам причина и следствие. Скоро, за своя изненада открив, че всяка пораждаща се умен мисъл бе предизвикана от външно впечатление. Не стига това, но и всяко мое действие бе пораждано по подобен начин. С течение на времето стана напълно очевидно за мен, че съм просто един автомат, дарен с възможността да се движи, да реагира на сетивни стимули и да мисли и действа съобразно тях. Практическият израз на това мое осъзнаване бе изкуството на телеавтоматиката, роботиката, което дълго време си носех у мен в един незавършен вид. Скритите му възможности обаче ще се разкрият рано или късно, евентуално. От години обмислям създаването на самоконтролиращ се робот и вярвам, че подобен механизъм може да се произведе и ще се държи като че ли е разумно същество до известна степен и ще направи революция в множество комерциални и индустриални сфери. Бях около 12 годишен, когато за първи път успях да изгоня образ от полезрението си с волево усилие. Но никога не съм имал какъвто и да е контрол над бликовете светлина, които споменах. Те бяха може би най-странното ми и необяснимо преживяване. Обикновено се явяваха, когато попадах в стресираща или плашеща ме ситуация или когато бях силно превъзбуден. В някои случаи виждах целия въздух наоколо изпълнен с езиците на жив пламък. Тяхната сила и яркост вместо да се стопява, с времето само нарастваше и като че личавлението достигна предела си, когато бях на около 25 години. През 1883, докато бях в Париж, важен френски фабрикант ми изпрати покана на заловна гонка, която аз приех. Дълго време не се бях откъсвал от фабриката и свежият въздух имаше прекрасен освежителен ефект. Навръщане към града тази нощ ме връхлетя усещането, че главата ми е обхваната от пламъци. Видят светлина като от малко слънце, настанило се в нея, и нощта ми премина в налагане на студени компреси върху измъчената ми глава. Най-сетне пламъците намаляха като интензивност и частота, но отне повече от три сегмици време, докато съвсем отшумят. Когато получих нова покана за лов, отговорът ми бе категорично не. Това светлинно явление все още ме спохожда от време на време, когато някоя нова идея открие възможностите си пред мен, но това вече не е толкова вълнуващо, защото далеч не е така интензивно. Когато затворя очи, неизбежно съзирам най-напред един тъмно син еднороден фон, не особено различен от небето в ясна, но безвъздна нощ. В миг това небе се оживява от безчет бляскащи в зелено и скрички, подредени в няколко пласта и устремили се към мен. След това се появява, в дясно, красив модел на две системи от паралелни и близки една до друга линии, под правъкъл една към друга, във всички видове цветове с преобладаване на жълто-зеленото и златното. Веднага след това линиите стават поярки и цялото се изпъстря от нагасто разположени блещукащи точици светлина. Картината се мести бавно пред взора и след около десетина секунди изчезва наляво, оставяйки след себе си доста неприятна и инертна сивота която бързо дава път на се на талази море от облаци, по подобен начин опитващи се да формират живи форми. Любопитното е, че не мога да проектирам форма в тази сивота, докато не бъде достигната втората фаза. Всеки път, преди да заспя, образ на човек или предмет прилита пред погледа ми. Когато видя това, знам, че съм на път да изпадна в безсъзнателното. Ако отсъстват и откажат да се появят, това за мен означава безсън на нощ. Как развитото ми въображение играеше роля в ранните ми дни мога да иллюстрирам в друго чудото преживяване. Както повечето деца, обичах да подскачам и развих на желание да се задържа някак си във въздуха. Веднъж силен вятър, добре обогатенски с задух задуха от планините, подхващайки ме сякаш съм перце и в този момент можех да се отлепям от земята и да плувам във въздуха като чели по цяла вечност. Усещането бе страхотно и разочарованието ми бе силно, когато разсаях покъсно за блудата си. През този период успях да огранича множество странни харесвания, нехаресвания и навици, някои от които мога да проследя до външни влияния, докато за други нямам обяснение. Изпитвах силно отвращение към женските обици, но други украшения, като гривни например, ми харесваха повече или по-малко според вида си.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 Когато изпусна малки парченца хартия в съд, пълен с печност, винаги усещам особен и облъскващ вкус постата си. Броях си кратките, докато се разхуждах и изчислявах кубатурата на сапонерките, чашите за кафе или на храната си, в противен случай не можех да и се насладя. Всички повтарящи се действия или операции трябваше да се делят на три и ако изпоснех сметките им се чувствах длъжен да повторям отново и отново действието, дори това да ми отнемаше часове. До 8 годишна възраст бях слаб и нерешителен по характер. Нямах нито куража, нито силата да формирам твърди убеждения. Чувствата ми се надигаха на вълни, които бушуваха и се мятаха непрестанно от една крайност в друга. Желанията ми бяха все поглъщащи и се множеха като глави на хидра. Измъчвах се от мисли за болката в живота и смърта, и от религиозен страх. Бях закърмен с суеверия и живеех под постоянната огроза на зи духове, демони и други нечисти сили на тъмнината. И тогава изведнъж настъпи пълна промяна, която промени коренно цялото ми съществуване. От всичко най-много обичах книгите. Баща ми имаше богата библиотека и когато имах възможност, се опитвах да утолежаждата си за четене. Той не ми разрешаваше и можеше да изпъдне в ярост, когато се случеше да ме хване в действие. Изпокрив всички свещи, когато откри, че чета нощем тайно. Не искаше да си развалям очите. Но аз се снабдя в слой, правех си фитил и отивах пръчици в тенекиени формички, така че всяка нощ можех да надкрача пречки и забрани, четеки често до зори, докато всички спяха и майка ми не започнаше усилените си ежедневни занимания. Веднъж попаднах на новелата «Абафи – синът на Аба» – сръбски превод на добре познатия унгарски писател Джосика. Тази творба някак отключи спящите в мен сили на волевото начало и започнах да се упражнявам в само контрол. Решителността ми първоначално се изпаяваше като априлски сняг, но скоро преодолях слабостта си и познах удоволствие, което никога не бях изпитвал до тогава това да си в състояние да правиш нещата, както сам си си определил и наредил. С течение на времето това действено ментално занимание ми стана втора природа. В началото желанията ми трябваше да бъдат преборвани, но постепенно желания и воля започнаха да се сливат. След години на подобно самодисциплиниране до такава степен овладя в себе си, че можех да си играя с стрестите, които биха били разрушителни дори за много силни хора. По едно време бях обхванат от страста по хазарта, което силно разтревожи родителите ми. Баща ми водеше живот за пример и не можеше да толерира безсмисленото пилеене на време и пари, на което се бяха отдал. Имах твърда убеденост, но философията ми куцаше. Казвах му, мога да спра, когато си поискам, но струва ли си да се отказвам от това, което ще имам с райските наслади? Той често намираше случаи да даде воля на гнева и презрението си, но майка ми реагираше различно. Тя добре разбираше човешката природа и знаеше, че нечие спасение може да дойде единствено чрез личните усилия на човека. Помня един следобед, когато бях проиграл всичко, което имах, и ме тегляше пак към играта тя дойде при мен с навити на руло, полици и ми каза, върви и се забавлявай. Колкото поскоро проиграеш всичко, което имаме, толкова по-добре. Знам, че ще преодолееш това. Бе права. Превъзмогнах тази си страстна момента и единственото, за което съжалявах, бе, че не е поне стотина пъти посилна. Аз не съм я покорих, а я изтръгнах от сърцето си, така че да не остане дори следа от желание. От този момент не сам съм толкова незаинтересован от всякакъв вид хазартни игри, колкото отваденето на зъб, примерно казано. В друг един период се почнах да пуша така интензивно, че здравето ми бе реално застрашено. Тогава вътрешната ми воля сама се прояви и не само спрях, но и всякаква склонност в тази посока бе напълно изкоренена. Назад в годините страдах от сърдечно-съдови смущения, докато не открих, че причината се крие в невинната чаша кафе, която пиех всяка сутрин. Преостанових този навик отраз, въпреки че, да си призная, не ми бе никак леко. По същия начин изследвах и обюздвах какви ли не свои навици и увлечения, като не само опъзвах себе си по този начин, но и извичах огромно чувство на задоволство от нещата, които повечето хора биха определили като лишение и жертва. След като приключих случението в Политехническия институт и университета, преживях пълен нервен срив и докато се възстановявах бях свидетел на най-разнообразни феномени странни и невероятни. Две. Първите ми стъпки като изобретател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 Още от детството бях принуден да фокусирам внимание върху себе си. Това ми причини голямо страдание, но, от позицията на текущия ми светоглед, осъзнавам, че е било прикрита благословието ме научи да оценям неоценимата стойност на самоанализа в награждането на жизнения цикъл и като инструмент на успеха. Натискът на подетото занимание и непрекъснатият поток от впечатления, вливащ се в умъни през всичките врати на познанието правят модерното съществуване рисковано по редица начини. Повечето хора са толкова погълнати от съзърцанието на заобикалящия ги свят, че напълно забравят процесите, които протичат в самите тях. Именно това е основната причина, в която се корени преждевременната смърт на милиони. Дори у нези, които упражняват дителността си, допускат честата грешка да избягват въображаемите и да пренебрегват реалните заплахи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 Което интелектът поначало изисква. Дъвката помага за кратко, но скоро изсъжда жлезистата система и нанася непоправима щета, да не говорим за погнусата, която създава. Алкохолът в малки количества е отличен тоник, но става токсичен в по-големи, без значение дали се приема под формата на уиски или се генерира от захарта в стомаха. Не бива обаче да се пренебрегва, че всичко, което посочихме, подпомага природата в нейната елиминационна дейност, чрез суровия и, но справедлив закон за оцеляване на най-приспособените. Пламенните реформатори не бива да забравят и безкрайната перверзия на човешкия род, което прави безразличната политика в стил, фер, далеч по предпочитана от силово наложените ограничения. Истината е, че имаме нужда от стимуланти. За да се представим възможно най-пълноценно при съвременните условия на живот и че трябва да следваме принцип на умереност и контрол върху нашите апетити и влечение във всеки един аспект. Именно това правя аз в продължение на много години, поддържайки по този начин тялото младо и разсъдъкът бистър. Въздържанието не винаги ми се е нравило, но намирам предостатъчна награда в приятните изживявания, които сега ми се случват. С надеждата? Че ще убедя някого в моите ръководни принципи и убеждения, ще припомня едно-две. Наскоро се прибирах към хотела си. Бе ледено студена нощ, повърхността бе хлъзгава, а нито едно такси не се мяркаше. На половин пресетка зад мен вървеше друг човек, очевидно също толкова устремен да намери подслон. Внезапно краката ми се оказаха във въздуха.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 Беше изминал месец, откакто исках да си поръчам нови очила и отидох при един очен лекар, който ме подложи на стандартните тестове. Той ме погледна недоверчиво, докато прочитах с лекота дори най миниатюрния шрифт от значително разстояние. Но щом му съобщих, че съм прехвърлил 60 тетоляхна от почуда. Мои приятели често отбелязват, че костюмите ми пасват като ръкавица, но не знаят, че всичките ми дрехи са скроени спрямо мерки, взети преди близо 35 години и никога не са били коригирани. През целия този период телесното ми тегло не е мръднало дори спаун. В тази връзка мога да разкажа забавна история. Една вечер през зимата на 1885 г. Е Едисон. Едвард Екс, Джонсън президентът на осветителната компания Едисон, гънът бачелър менеджер по строителните работи, и моя милост посетихме уютно местенце срещу пето авеню, където бяха разположени офисите на компанията. Някой предложи да играем на отгатване на тегло и ме предумаха да стъпя на кантъра. Едисон ме опипал глава до пети и заяви, Тесла тежи 152 паунда, прибля, 69 г. плюс минус хунция, прибля. 28 г, отгътна съвсем точно. Без дрехи тежах 142 паунда, приближа. 64 г, и все още съм толкова. Прошепнах на гъна на Джонсън, как е възможно Едисун да познае теглото ми с такава прецизност. Ще ви кажа, той сниши гласа си, но нека си остане между нас. Работил е доста време в Чикагска кланица, където ежедневно му се е налагало да претегля хиляди шопари. Ето как.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 А може би най-изумителното е, че на три пъти през младостта си бях сполетяван от болести, превърнали ме в безнадежна развалина, за която лекарите не даваха никаква надежда. Нещо повече, поради невежество и нехърство си навлякох куп неприятности и авантюри, от които се спасих като на магия. Почти се удавил дози на пъти, едва не бях сварен жив и за малко пропуснах собствената си кремация.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 Независимо дали в прага природни сили, подобрява устройства или осигурява нови удобства и облаги, той дава своя принос в обезпечаването на нашето съществуване. Той също тежа притежава по висока квалификация при екстремни условия спрямо средностатистическия индивид, благодарение на своята наблюдателност и креативност. Ако не разполага с друго свидетелство, че съм, в определена степен, обладан от подобни способности, щях да го открия в тези лични преживявания. Нека читателят сам прецени дали му предлагам един или два примера. Веднъж бях на около 14, исках да оплаша едни приятели, с които се къпехме заедно. Планът бе да се гмурна под една продълговата плаваща конструкция и тихо да се изплъзна, що ми изплувам на другия и край. Плуването и гмуркането ми идваха те естествено, както идват на патица, затова бях уверен, че мога да се справя с подлига. Потопих се във водата и щом излезох от полезрение се завъртях и бързо потеглих към срещуположната страна. Мислейки, че съм се отдалечил на безопасно разстояние отвъд конструкцията, излезох на повърхността, но за моя изненада опрях в града. Естествено, бързо се гмурнах пак, стрелвайки се напред с динамични махове, като постепенно усещах как оставам без въздух. Когато изплува за втори път, главата ми отново удари града. Започвах да се отчаивам, въпреки всичко успях да призува цялата си жизнена енергия и направих трети неистов опит, който обаче също се оказа неуспешен. Мъчението от потиснатото дишане ставаше непоносимо, главата ми се замайваше усещах как потъвам. В този момент, когато ситуацията изглеждаше напълно безнадежна, ме озари, един от тези проблясъци светлина и конструкцията над мен се появи пред погледа ми. Съзвях или предположих, не съм сигурен, че между водната повърхност и прикачените към грегите дъски има малко пространство. Почти изпаднал в безсъзнание и изплувах нагоре, доля пив до дъските и успях да поема мъничко въздух, за жалост примесен с пръски вода, което едва не ме задуши. Повторих процедурата няколко пъти, като въсън, докато бясно препускащото ми сърце не се успокои и не възвърнах самообладание. След това извърших редица неуспешни потъпяния, тотално изгубило усещането за посока, но накрая все пак се съумех да се измъкна от капана. Приятелите ми вече ме бяха отписали и претърсваха за трупа ми. Този плувен сезон се провали поради собственото ми безразсъдство, но скоро забравих на учение урок и само две години по-късно попаднах в още по неприятно премеждие. Имаше една голяма мелница сречен бент в близост до града, където учех за момента.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 Натискът върху гърдите ми бе е силен и едвам се умявах да си задържа главата над повърхността. Наоколо нямаше жива душа, а вийкът ми се губеше в рева на водопада. Постепенно се изтощих и започнах да отстъпвам пред течението. Точно преди да се пусна и да бъда запратен към скалите подолу, видях светлинен проблясък. В него се очерта позната диаграма, илюстрираща известния хидравличен принцип, натискът на течност в движение е пропорционален на изложената площ, машинално се извъртя в налявата си страна. Като че ли с магия натискът намаля, установих, че тази позиция е относително изгодна за борба с силата на потока. Но опасността все още не бе отминала. Знаех, че е въпрос на време да претърпя неизбежното поражение, тъй като всяка евентуална помощ би пристигнала късно.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 Успях да го прехвърля с последни остатъци сила. Припаднах, щом стъпих на брега, където ме намериха. Кожата на цялата милева страна буквално бе одрана. Отне няколко седмици, докато треската утихне и се възстановя. Това са само два от многото примери, но може би са достатъчни, за да покажат, че ако не бе изобретателската интуиция, то днес нямаше да съм тук, за да разкажа тази история.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 Огънах го в нужната форма и го прикрепих към здрава връв. После отрезах една пръчка, събрах малко стръв и се запътих към ручея, където имаше жаби в изобилие. Не успях обаче да уловя нито една и почти се бях обезкуражил, когато ми дойде на ум, че трябва да провеся празната кука пред жаба, стояща на някой пън. Първоначално една такава жаба замля, но след малко очите изскочиха навън и се напълниха с кръв. Издос се два пъти над нормалния си размер и се стрел на ковърно към куката. Незабавно я издърпах, изпробвах метода отново и отново и той се оказа безотказен. Когато другарите ми ме приближиха, позеленяха от завист въпреки отличната си екипировка, не бяха хванали нищо. Дълго време след това пазех тайната си и се наслаждавах на монопола, но накрая се огънах на фона на коледната атмосфера.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 Тази отвратителна гледка прекрати усилията ми в обещаващото поле на прилужност. Никога повече не можех да докосна майски бръмбар или каквото и да е друго насекомо. След това, струва ми се, се заех да разглобя и на ново часовниците на дядо ми. В първата операция винаги постигах успех, но често се провалях в следващия етап. Случи се тежа, че това доведе работата ми до внезапен застой. По един не особено деликатен начин, изминаха 30 години преди да разчовъркам часовников механизъм отново. Скоро след това се залових с изработването на вид пистолет и грачка, който се състоеше от куха тръба, бутало и две тапи от коноп. За да се задейства оръжието, притискав буталото към корема, а тръбата се избутваше бързо назад с две ръце. Въздухът между тапите се сгъстяваше, загряваше се, докато едната от тях не изкочеше с мощен залп.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 По това време бях под влиянието на сръбската патриотична поезия и благобовех пред подвизите на националните герои. Прекървах цели часове в посичане на въображаеми врагове, появяващи се под формата на царевични стъбла, което повреждаше реколтата и ми докара няколко наплесквания от майка ми. При това не бяха от формален тип, а съвсем сериозни наплесквания. Бях преживял всичко това и още много, преди да навърша 6 години и да започна начално училище в Смилян, селото, където съм роден. След като завърши в първо отделение обстоятелствата се стекоха тежа, че трябваше да се преместим в малкото съседно градче Госпик. Тази смяна на обстановката бе голямо сътресение за мен. Сърцето ми се късаше при мисълта, че се разделям с нашите гълъби. Пилета, овце, нашето великолетно ято гъски които имаха навика да се издигат чак до облаците рано сутрин и да се завръщат два по залез, строени в бойна формация толкова безупречна, че би засрамила ескадрон от най-добрите летци днес. В новия ни дом бях затворник, наблюдаващи зад шторите особените хора, които се нижеха пред погледа ми. Свенивостта ме бе завладяла до такава степен, че предпочитах да се изправя срещу ревящ лъв вместо пред някои от градските персони, сновещи наоколо. Най-голямото ми изпитание обаче дойде през една неделя, когато трябваше да посещавам службата. Там се случи нещо, самата мисъл за което караше кръвта ми да застива години наред. Беше второто ми премеждие в църква. много преди това бях погребан в продължение на нощ в един стар параклис, разположен на недостъпно планинско възвишение, което се посещаваше само веднъж годишно. Ужасно преживяване, но това бе още по-лошо. Имаше една замужна дама в града Добра, но твърде помпозна жена, която обичаше да идва на църква с пищен грим и огромна рокля с шлейф, плюс цяло шествие придружители след себе си. Та, през въпросната неделя так му бях спрял да бия камбаната и се втурнах надолу по стълбите, когато тази достолепна госпожа влезе тържествено и неволно се хвърлих на шлейфа и дрехата се разкъса с пронизителен шум, наподобяващ отборен мускетен залп, произведен от неопитни новобранци. Баща ми бе почервения от гняв. Удари ми лек в шамар по бузата, единственото телесно наказание, което някога е прилагал върху мен, но сега ми се стори почти болезнено. Последвалите унижения и объркване бяха неописуеми. На практика бях отлъчен, докато не се случи нещо, което възвърна обществения ми статут. Предприемчив млад търговец беше организирал противопожарна служба.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 Щом всички речи и церемонии приключиха, последва команда за изпомпване, но нито капчица вода не потеча от накрайника. Гимназиалните учители и вещите в техниката на празно опитваха да установят проблема. Фиаското бе пълно, когато пристъпих към мястото на инцидента. Нямах си ни най-малка представа как работи механизмът и не знаех почти нищо за въздушното налягане, но инстинктивно опипах потопения смукателен мъркуч и установих, че се е сплескал. Штом нагазих в реката и го отпуших, водата на и тогава не една и две неделни одежди бяха съсипани. Архимед, бягайки гол по улиците на Сиракуза и крещайки Еврика, с пълно гърло, едва ли е направил посилно впечатление от моя милост. Секунди по-късно ме разнасяха на рамене. Станах героят на деня, след като се устроихме в града, започнах 4-годишен курс в ТА, Нарк. Основно училище, предшестващо занятията ми в колеш или реална гимназия. През този период хлапашките ми начинания и подвизи, също както и неприятности, не спираха, измеждоредица други неща, придобих уникалната титла – «Шампион по лов на гървани» за страната. Методиката ми бе изключително проста. Отивах в гората, скривах се в храстите и започвах да имитирам зова на птицата. Обикновено получавах няколко отговора, и след малко някой гарван се стрелваше с пърхане на криле към храсталъка до мен. Всичко, което трябваше да стоя оттам нататък бе да метна парче картон за отвличане на вниманието му, да скоче и да го сграбча преди да успее да се измъкне от шобраците. Така можех да хвана толкова, колкото си поисках. При един случай обаче стана нещо, което ме накара да уважавам тези птици. Так му бях оловил чудесна двойка и се връщах у дома с мой приятел, извън гората видяхме струпани хиляди гарвани, вдигащи страх от навява. След няколко минути се издигнаха и устремиха към нас. Обвиха ни подобно на фуния. Беше забавно до момента, в който внезапно получих удар в задната част на главата толкова силен, че ме събори. Последва яростна атака. Принудиха ме да освободя двете птици. Сетне с радост се присъединих към другая си, който бе намерил обежище в пещера на Близо. В класната стая имаше няколко механични модела, които ме заинтригуваха и насочиха фокуса ми върху върховодните турбини. Конструирах много от тях и открих голямо удоволствие в експлоатацията им. Следната случка може да иллюстрира колко необичайен бе животът ми. Чичо ми не виждаше полза от подобен тип игра и неведнъж ме порицаваше.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 Стрелите им изчезваха от полезрението, а от близка дистанция пробиваха чамова дъска с на едно инч. Поради непрекъснатото опъване на лаковете кожата на стомаха ми доби вида на крокодилска. Често се чудя дали именно това упражнение е причината да мога да храносмеле твърди като камъни буци дори днес. Не мога да премълча и моите представления с прашката, особено едно зашеметяващо такова на хиподрома. Нека разкажа за един от моите подвизи с това древно сечиво на войната, който ще обтегне до краен предел доверчивостта на читателя. Практикувах ловкостта си докато се разхождах в чичо ми край реката. Слънцето залязваше, а пастървите бяха станали игриви и от време на време някоя от тях се изстрелваше във въздуха блестящото и тяло контрастираше ярко на фона на издадената скала зад нея. Разбира се, всяко момче би могло да оцели рибата при тези благоприятни условия. Само, че аз далеч далечко трудоемка задача и описах на Чичо ми до най-древния детайл, какъв ще е резултатът. Възнамелявах да запратя камъка така, че да притисне рибата към сталата и да я разполови. Едвам го изрекох и вече безторено. Чичо ми ме погледна почти с ужасено изражение и възкликна. "Ватре ретро сетана. минаха няколко дни преди да ми проговори отново. Други истории от архивите, колкото и да са славни, ще бъдат засенчени. Струва ми се обаче, че мога спокойно да се осланям на лаврите си поне хиляда години. 3. Покъсните ми начинания – откритието на въртящото се магнитно поле. На 10 години влязох в реалната гимназия, която се оказа нова и доста добре оборудвана институция. Във физичния отдел имаше различни модели на традиционна научна апаратура, електрически и механични уреди. Демонстрациите и експериментите, извършвани от време на време от нашите ръководители, ме очароваха и несъмнено бяха мощен поптик към изобретателска дейност. Бях също така страстен любител на математическите дисциплини и често печелех похвалата на преподавателя за бързото си смятане. Това се дължеше вродената ми дарба за визуализиране на обектите и извършване на операциите не по обичайния интуитивен начин, а все едно реално се случват. До известна степен на сложност за мен бе едно, и също дали изписвам символите върху дъската или ги генерирам на ментално ниво. Чертането на ръка обаче, на което бяха посветени голям брой учебни занятия, бе досада, каквато не можех да изтърпя. Забележително, като се има в предвид, че повечето членове на моето семейство го владееха отлично. Вероятно, антипатията ми бе породена чисто и просто от склонността към необезпокоената мисъл.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 Отворената част на улея е закрита от преграда, теже, че цилиндричният сегмент във вътрешността на заграденото място разделя последното на две отделения, напълно изолирани едно от друго посредством херметически затворени плъзгащи се плоскости. Ако едно от отделенията бъде запечатано и веднъж изпомпено, а другото остане открито, то цилиндърът ще се върти до безкрай, или поне теже си мислех. Конструирах дървен модел и го напаснах с огромна прецизност. А когато поставих помпата от едната страна и видях, че реално има тенденция към въртеливо движение, изпъднах в екста с отрадост. Механичният полет бе нещото, което копнех да осъществя, макар и още под влиянието на обезсърчителните спомени от лошия опит, когато скочих с чедър от покрива. Всеки ден се придвижвах по въздуха към далечни райони, но не можех да проумея как точно го правя. Сега имах нещо черно на бяло летяща машина, с нищо друго, освен въртели валос, фляскащи крилеи, вакуум с неограничена мощност. От този момент нататък ежедневните ми въздухоплавателни екскурзии се извършваха на борда на комфортно, луксозно превозно средство, каквото би подобавало дори на самия цар Соломон. От ми години, докато разбера, че атмосферното налягане, действащо под правилен ъгъл върху повърхността на цилиндъра.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 Това бяха ранните творби на Марк Твен и може би на тях се дължи последвалото чудодейно оздравяване. 25 години по-късно, когато срещнах гъна Клеманс и между нас се заформи приятелство, му разказах за това преживяване и с удивление видях, как този непоправим веселек избухва в сълзи. Учението ми продължи в погорния етап на Реалната гимназия в Карощат, Харватия, където живееше една от лелите ми. Тя бе видна дама, съпруга на полковник-ветеран, участва в множество сражения. Няма как да забравя трите години, прекарани под техния покрив. Едва ли имаше укрепление във военно време, където да цари по сурова дисциплина. Хранеха ме като канърче. Всички ястия бяха от най-високо качество и приготвени майсторски, но в твърде оскъдно количество. Парчетата шунка, отрязани от лелями, бяха като селфетки. Когато полковникът благоволеше да служи нещо посолидно в чинията ми, тя моментално го грабваше с думите – «Внимавай, никой е много деликатен, а аз имах ненасите на петит и страдах подобно на тантал». За сметка на това пък живеех в среда на изтънченост и богат артистичен вкус, доста необичайен за онези времена и условия. Теренът бе нисък и влатист и маларията никога не ме подминаваше, въпреки значителните дози хинин. По някога нивото на реката се покачваше и докарваше армия от плахове към постройките, поглъщащи всичко чак до връзките люти в червен пипер. Тези вредители бяха добре дошли за мен, с тях си отвличах вниманието. Отслабвах редиците им с всички налични средства, което ми спечели незавидната слава на ловец на плахове из околността. Ето! Че най-накрая обучителният курс завърши, страданието приключи, а аз се здобих с зрелостно удостоверение, което ме изведе до нов житейски кръстопът. През всичките тези години родителите ми нито веднъж не се поколебаха в желанието да се отдам на църквата. Самата мисъл ме изпълваше с ужас, интересът ми към електричеството бе нараснал наимоверно под ръководство на моя преподавател по физика който бе гениален човек и често демонстрираше фундаменталните принципи с помощта на създадени лично от него устройства, измежду тях се сещам за механизъм във формата на свободно въртяща се кружка, с покритие от метално фолио, която започваше да се върти бързо, щом бъде прикачена към статичен апарат. Не съм в състояние да изразя по адекватен начин дълбочината на чувството, обземащо ме когато става свидетел как той разкрива тези мистериозни феномени. Всяко впечатление предизвикваше хиляди от звуци в ума ми. Исках да науча повече за удивителната сила, копнеев за експерименти и изследвания, но трябваше да се предам пред неизбежното с голяма болка в сърцето. Тък му се приготвя за дългия път към дома, когато получих известие, че баща ми е искал от мен да отида на ловна експедиция. Доста странна му оба, при положение, че той винаги е бил твърд опонент на този спорт.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 Ако не беше един чудо ден лек под формата на горчива, отваря от специфично бобово растение. Върнах се към живота, подобно на втори лазър, за всеобщо изумление. Баща ми настояваше да отделя година, практикувайки укрепващи здравето упражнения на чист въздух, на което неохотно се съгласих. През по-голямата част от този период скитах из планините, с с комплект ловджийски принадлежности и вързоп книги.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 Посредством подводна траба като бъдат натоварени в сферични контейнери, достатъчно здрави, за да устоят на хидравличното налягане, и се съоръжение, предназначено да форсира водата през тесния тунел, бе прецизно замислено и проектирано, а всички съпътстващи детайли отработени поетапно. Само една маловажна подробност безопасност да създаде последици бе леко пренебрегната.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 позволявайки по този начин пътешествия с близо 1000 мили в час, неосъществими чрез железница. Читателят вероятно се усмихва. Планът бе труден за изпълнение, признавам, но не чак толкова лош, колкото този на един известен нью-йоркски професор. Той искаше да изпомпи въздуха от горещите до умерените зони, изцяло забравяйки факта, че създателят вече е предоставил гигантска машина за целта. Друг проект, далеч поважен и атрактивен, бе извличането на енергия от ротационното движение на земните тела. Открих, че обектите по повърхността на Земята, поради денонощното и въртене, биват крепени по еднакъв начин, независимо дали към или срещу посоката на приплъзващото движение. От това проистича голяма промяна в импулса, която може да бъде опозотворена по най-елементарния възможен начин, снабдявайки с двигателна искра всеки обитаем район по света. Не мога да намеря думи, за да опиша разочарованието си, когато покъсно осъзнах, че съм се озовал в положението на Архимед, на празно търсил фиксирана точка в Семира. В края на вакансията ми бях изпратен в Вишето политехническо училище в град, Штирия, на което баща ми се бе спрял като едно от учебните заведения с най-стари традиции и най-добра репутация, именно този момент очаквах така пламенно, затова започнах обучението си по вода,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 За текущия годишен курс взех 9 изпита и професорите считаха, че заслужавам повече от най-високите възможни квалификации. Въоръжен с хвалебствените им свидетелства пътувах към дома за кратка почивка. Очеквах триумф, но бях покрусен, когато баща ми ревизира тези трудно спечелени почести. Това едва не на амбицията ми в последствие обаче, след неговата кончина, с болка открих пакет писма, изпратени му от професорите. Те пишеха, че ако не ме отведе принудително от институцията, ще се погубя от преумора. От тогава нататък се посветих предимно на физика, механика и математически изследвания, прекарвайки свободните часове в библиотеката. Има същинска мания да завършвам всичко, което започна, а това често ми докарваше неприятности. При един случай, например, започнах да чета трудовете на Волтер, когато за свой ужас разбрах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 Измежду тях бяха проф Рогнер, който преподаваше изчислителни дисциплини и геометрия, проф Поежля, който водеше катедрата по теоретична и експериментална физика, както и Дереале, отговарящ за занятията по интегрално смятане и специализиран в диференциалните уравнения. Този учен бе най-брилянтният лектор, когато някога съм имал честа да слушам. Той проявяваше извънреден интерес към моето развитие и често оставаше за част 2 след края на лекцията с мен. Възлагаше ми различни задачи, което беше голямо удоволствие за мен. Обясних му идеята за летяща машина на някое иллюзорно творение, а базирано на познания върху звука, върху научни принципи, станали изпълнени благодарение на моята турбина, те скоро щяха да бъдат споделени със света. Роднер и поеше бяха любознателни люде. Първият имаше особени начини да изрази себе си и при всеки подобен случай не ставаше размирица, последвана от и неловка пауза. Проф, поеши от своя страна, бе методичен, здраво стъпил на земята германец. Имаше огромни стъпала и ръце, като мечешки лапи, но всичките му експерименти бяха умело проведени, с часовникърска прецизност и без нито един пропуснат детайл. През втората година от обучението ми получихме динамо на грам, внесено от Париж. С пластинчат магнит, оформен като подкова, и бобина с вжични намотки, обединени чрез комутатор. Компонентите му бяха съединени и различни ефекти и натоците можеха да бъдат показвани. Докато проф. Повешли извършваше демонстрации, експлоатирайки машината като двигател, четките дадоха на изправност започнаха да хвърлят силни искри. Тогава забелязах, че е възможно моторът да функционира и без тези приспособления. Професорът обаче възрази, че няма как да стане и ми направи частта да изнеса лекция по въпроса, в чието край добави, гъна Тесла има потенциал за велики дела, но по всяка вероятност няма да ги реализира. Това е все едно да преобразуваш константна притегателна сила, като гравитацията, в ротационна динамика. Това е план за вечен двигател, невъзможна концепция. Но интуицията е нещо отвъд обичайното знание. Ние несъмнено разполагаме с пофини нервни влакна, позволяващи ни да възприемем обективната истина, когато логическата дедукция или което и да е друго волево усилие на мозъка се окажат на празни. По колебах се известно време, респектирал професорския авторитет, но скоро се убедих, че правдата е на моя страна. Затова предприех начинанието с целия плам и безпределна самоувереност на младостта.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 Изпитаното по време на болестта надминава всяко убеждение. Зрението и слухът ми винаги са били необичайно силни, и ясно можех да различа обекти в далечината, където останалите не виждаха и помен от тях. На няколко пъти през детството си спасих къщите на съседите ни от изгаряне в огън, долавяйки слабото му пращане, което не успяваше да ги разбуди. През 1899, вече прехвърлил 40-те и работещ върху експериментите си в Колорадо, можех да чуя доста отчетиво грамотевиците на разстояние от 550 мили. Лимитът на чуваемост за младите ми асистенти бе малко повече от 150 мили. Охото ми бе над 13 пъти почувствително от техните. И все пак, по това време бях тотално глух в сравнение с остротата, която придобих под нервното пренапрежение. В Будапешта можех да чуя тик-такането на часовник, разположен през три стаи. Муха, кацаща върху масата в същата стая, предизвикваше тътен в ухото ми. Карета, минаваща на няколко мили оттам, разтърсваше цялото ми тяло. Свирката на локомотив, разнасяща се от 20 мили, караше скамейката или стола, на които седях, да вибрират така силно, че изпитвах непоносима болка. Земята под стъпалата ми се тресеше непрекъснато. Бях принуден да укрепвам леглото си с гумени подпори, за да отпочина поне мънитко. Ревящите шумове отблизо и делеп често възпроизвеждаха ефекта на изговорени думи, които биха ме оплашили, ако не бях в състояние да ги дисектирам на разнородни звуци. Слънчевите лъчи, особено при внезапното излагане на тях, причиняваха такива сътресения на мозъка ми, че едва не ме зашеметяваха. Трябваше да призова цялата си воля, за да мина под мост или друга бето конструкция, понеже усъщав смазващ натиск върху черепа. В тъмното има всетивото на прилеп можех да установя наличието на даден обект на дистанция от 12 фута чрез странно, дори зловещо чувство в областта на челото. Пулсът ми варираше от няколко до 260 удара и всички такани в тялото се тресяха от конвулсии, което беше може би най-трудно поносимото. Един изтъкнат лекар, който ежедневно ме тъпчаше със солидни дози калиев бромит, обяви болестта ми за уникална и неизлечима. Винаги ще съжалявам за това, че не бях поставен под наблюдението на експерти по физиология и психология през този период. Бях се вкопчил отчаяно в живота, но не очаквах да оздравяя. Може ли някой да повярва, че такава безнадъжна развалина има шанса да се превърне в индивид с удивителна сила и издържливост,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 На тази възраст знаех цели книги на изуст, дума по дума. Една от тях бе «Фауст» на Гьоте. Слънцето тъкмо залязваше и ме подсети за великолепния пасаж. Светлината отстъпва, приключи за днес тежкият тръс. Напред се бърза, нови сфери на живота да изследва. Ах, защо чифт криле не ме издигнат над черната пръст. Стремително аз дията и да последвам. Славна мечта, макар, че славата сега залязва. Ови. Крилете на ума ми казват. Откриле за тялото да се откажа. Докато изричал тези вдъхновяващи слова, идеята ме осени като светкавица и в един единствен миг истината се разкри. Изчертах с пръчка в пясъка диаграмите, показани 6 години по късно по време на моята ред пред Американския институт на електроинженерите. Събеседникът ми ги разбра отлично. Образите, които видях, бяха очудващо ярки и отчетиви и притежаваха масивността на камък и метал. Казах му, погледни моя двигател от тук, гледай как го включвам на заден ход. Не мога да опиша емоциите си. Пигмалион, наблюдавайки как статуята му оживява, едва ли е бил по дълбоко развълнуван. За мен е в хиляда тайни на природата, на които бих могъл случайно да попадна, за тази едничката. Бях я изтръгнал от нея противно на всички очаквания и с опасност за собственото си съществуване. И вие, откритието на бобина и трансформатор на Тесла. За малко се отдадох напълно на екзотираната наслада да рисувам в ума си устройства и да измислям нови форми. Това бе най-пълното състояние на щастие, което въобще съм познавал през живота си. Идеите идваха като непрекъснат поток и единствената трудност бе да успевам да ги уловя. Черковете на въображаемия апарат изглеждаха съвършено реални и почти докосваеми във всеки аспект, чак до минутните разграфявания и признаци на износване. Бях във възторг от визуализирането на машините в постоянно движение, по този начин те представляваха по обаятелна гледка за вътрешния взор. Когато естественото влечение преръсне в страстно желание, човек напредва към целта си с великански крачки, 7-легови бутуши, в оригинал.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 В знак на признателност към моята ефективна дейност, основателят на предприятието, Гъна Пускас, след като продаде бизнеса си в Будапешта, ми предложи позиция в Париж. Приех с радост, невъзможно е да забравя дълбоките впечатления, които този вълшебен град остави в съзнанието ми. В продължение на няколко дни след пристигането обикалях улиците с пълна озадаченост пред новите гледки. Атракциите бяха много и неустоими, но ови, паричните ми средства привършваха веднага след като ги получих. Когато гъна пуска сме попита как се оправям в новата среда, в ситуацията съвсем точно са думите, последните 29 дни от месеца са най-трудни. Водех доста напрегнат живот по начин, който днес би бил определен с Тилана Рузвелт. Всяка сутрин, без значение какво е времето, извървявах разстоянието от булевард СВ. Марсел, където пребивавах, до обществена баня на река Сена, бмурвах се във водата, правех 27 обиколки, а след това вървях още час, за да стигна до Иври, където се намираше заводът на компанията. Там закосвах стабилно в 7.30, след което с нетърпение очаквах обедната почивка, чупейки междувременно орехи за менеджера по строителните дейности, гън на Бачелър, близък приятел и помощник на Едисон.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 Успехът ми бе пален и очарованите директори ме удостоиха с привилегията да разработи автоматични стабилизатори, от каквито имаше остра нужда. Скоро след това възникнаха известни проблеми с осветителната инсталация, монтирана на новата жъбгара в Страсбург, Елзас.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 Затова в началото на 1883 потеглих за Страсбург в изпълнение на мисията. Някои от събитията в този град оставиха незаличима следа в памета ми. По силата на куриозно съвпадение, набор от личности, които в последствие придобиха популярност, живееха там горе-долу по същото време. В покъсна възраст обичах да отбелезвам, имаше бактерии на величието в този вех град. Други прихванаха болестта, но аз се отървах.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 Едва тогава имах удоволствието да наблюдавам въртене, причинено от променливи тоци с различна фаза, при това без контактни точки или комутатор точно както го бях замислил преди година. Обземе екстас, но той бе нищо спремоделирилно от радост след това първо откровение. Измежду новите ми приятели бе бившият кмет на града, Гъна Баузин, когато вече бях запознал с това и с други мои изобретения до известна степен и чиято подкрепа се стремях да привлека.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 Исках да го направя, но службата ми и водените преговори се проточиха поради древни пречки от всякакъв характер. На моменти ситуацията изглеждаше безнадежна. За да добиете представа за пословичната германска акуратност и производителност, ще вметна една особено забавна случка. Лампа с нажижаема спирала от 16 век трябваше да се постави в коридор. След като избрах най-подходящото място, наредих на техника да свържа жиците.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 Започнахме да чистим и лъскаме рано сутринта. Всички се издокараха, аз си сложих ръкавиците и щом Функе пристигна със своята свита, бе посрещнат по всички правила на етикета. След обсъждане на четири очи в продължение на два часа, той внезапно възкликна, трябва да вървя. Исочайки към точка в тавана мина реди да закача лампата там. Това бе абсолютно същото място, което първоначално бях избрал.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 Които бях вложил в техните динамогенератори, така че се надявах да спечеля значителна сума. Имаше трима управители, които ще обознача като А, бъгив за удобство. Когато се обърнах към А, той ми отвърна, че Б има думата. Този господин пък смяташе, че Самов може да решава, а последният бе напълно убеден, че самоа притежава властта. След няколко обиколки на порочния кръг ми просветна, че очакваното възнаграждение всъщност е замък в облаците. Пълният провал на опитите ми да събера капитал за развитие допълнително ме разочарова. И когато гъна Баджелор настоя да замина за Америка с идеята да препроектирам машините на Едисон, реших да си изпробвам късмета в новата обетована Земя. Но шансът почти се изплъзна из между пръстите ми. Втечни в скромните си авоари, осигурих настаняването и ето мен е жъбгарата тъкмо когато влакът потегляше. В този момент открих, че съм останал без пари и билети. Какво можех да направя? Херкулес е имал предостатъчно време за обмисляне, но аз трябваше да реша, тичайки паралелно с ускоряващия влак, докато в ума ми бушуват противоположни чувства подобно на кондензаторни вибрации. Решението, подсилено с доза срачност, успя да си пробие път в последния критичен миг. След обичайните кориози, също толкова тривиални, колкото и неприятни, умях да се кача на кораба за Нью Йорк с остатъка от личните си вещи някои поеми и статии, които бях написал, плюс куп листи с изчисления, касаещи решенията на един най-решими интеграл и моята летяща машина. Прекарах по голямата част по време на плаването седейки на кърмата. Дегнайки възможност да спася някой злощастен пасажер от синята бездна, без ни най-малка мисъл за опасност. По-късно, когато вече бях попил от американската практичност, потръпвах при спомена за безразсъдството си. Нека ми се да формулирам с думи първите ми впечатления от тази страна. В арабските приказки съм чел как джинове пренасят хора в земя на мечтите, където ги очакват невероятни приключения. В моя случай бе точно обратното. Джинът ме беше пренесъл от свят на мечтите в свят на сивата реалност. Останалото зад гърба ми бе красиво, артистично и пленително във всяко едно отношение. Пред мен се откриваше груба, машинизирана, непривлекателна гледка. Широкоплеще с полицай въртеше палката си, която ми се виждаше голяма колкото цепеница. Приближих го с любезната му да у пъти. Шест сгради по-надолу, после вляво, отвърна той убийствен пламък в очите.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 Постигнал толкова много безнаследствени преимущества и академично образование. Знаех дози на езици, дълбаях в литературата и изкуството, бях прекарал най-активните си години в библиотеките, четейки всичко, което попаднеше в ръцете ми, от принципи на Ньютон до романите на Пол Декок, и все пак ми се струваше, че голяма част от живота ми е прахосана. Не мина много време обаче преди да преценя, че е било най-доброто, което съм можел да стоя. Само за няколко седмици спечели доверието на Едисон и то благодарение на следните събития. С, -с Орегон, най-бързият пътнически параход тогава, имаше авария и в двата витлови двигателя и плаването му се отлагаше. Тъй като палубната надстройка бе изградена след монтирането им, бе невъзможно да се махнат от тюма. Проблемът беше сериозен и това силно дразнеше Едисон. Вечерта нарамих нужните инструменти и се качих на борда, където прекарах цялата нощ. Машините бяха в лошо състояние, с по няколко къси съединения и пукнатини, но с помощта на екипажа успях да ги приведа в прилично състояние. В пет сутринта, минавайки по пето авеню на път за работилницата, срещнах Едисон и Бачелър, заедно с неколци на други, докато се връщаха от дома.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 в комплект с отзаведена лаборатория и работни цехове. Двигателите, които построих там, бяха точно у нези, рисувани във въображението ми. Не правих опити да по добря дизайна, а просто възпроизвеждах менталните картини и операцията винаги протичаше според очакванията ми. В началото на 1888 бе постигнато споразумение с компанията Westinghouse за изработка на двигателите в промишлен мащаб. Все още обаче трябваше да се преодолеят сериозни трудности. Системата ми бе базирана на нискочестотни токове, а експертите на Уестингхаус бяха приели за основа 133 оборота, с цел запазване на предимствата при трансформацията. Те не желаяха да се отклоняват от техните стандарти и се наложи да концентрирам усилията си върху адаптиране на мотора спрямо тези изисквания.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 Конструкционните проблеми в тази неизследвана област бяха съвсем нови и доста специфични, поради което непрекъснато се сблъсквах с осложнения. Премъхнах типа индуктор с опасението, че е възможно да не създаде идеалните синусоиделни вълни, така необходими за резонанса. Ако не беше тази подробност, щях да си спестя значителна част от усилията. Друго обезкоръжаващо свойство на високочастотния альтернатор се оказваше непостоянството на скоростта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 Поради редица други съображения изглеждаше желателно да се конструира по-просто ред за възпроизвеждане на електрически тръптения. През 1856 Лорд Келвин беше изложил теорията за кондензаторния азряд, но това важно знание не получи практическо приложение. Аз съзлях перспективите и стартирах разработката на индукционен апарат, почиваш на този принцип. Прогресът бе толкова бърз, че ми позволи да представя намотка генерираща искри с обхват 5-инча по време на моята лекция през 1891. Тогава откровено казах на инженерите относно недостатъкът, съпътстващ преобразованието по новия метод, а именно загубата в пролуката между искрите. Последвалото разследване установи, че независимо какъв проводник се използва, било то въздух, водород, живачни изпарения, бориво или поток от електрони, ефективността не се променя. Това е закон, доста подобен на онзи, отговарящ за превръщането на механичната енергия. Можем да пуснем предмет от дадена височина право надолу или пък да го пренесем плавно към подолното равнище, по заобиколен път няма никакво значение, доколкото се отчита количеството извършена работа. За щастие обаче този недостатък не е фатален, тъй като чрез коректно пропорциониране на резонансните вериги може да се постигне 85% коефициент на полезно действие. От началното оповестяване на моето изобретение до сега то е влязло в универсална употреба и е извършило революция в много области. Но го очаква още по-голямо бъдеще. Когато през 1900 получих мощни заряди от 100 фута и изстрелях цветкавица около земното кълбо, си спомних за първата миниатюрна искра, която наблюдавах в лабораторията си на Гранд Стрит и бях обзет от чувства, сходни на унези при откриването на въртящото се магнитно поле. Ви, усилващият предавател, докато прехвърлям събитията от живота си, осъзнавам колко ковърни са факторите, оформящи съдбата ни. Епизод младостта ми би го нагледил добре. През един зимен ден успях да изкача стръмен планински склон, в компанията на още момчета. Снегът бе доста дълбок и топлият южен мятър дойде като поръчка за целта ни. Забавлявахме се с мятане на снежни топки, които започваха да се търкалят надолу, оболемявайки се още повече от полепналия сняг. Съревновавахме се в този вълнуващ спорт. Внезапно една от топките прехвърли отбелезаната граница, издувайки се все повече и повече, докато не стана голяма колкото къща и нахълта с грохот в долината. Движението и караше земята да трепери. Наблюдава сцената като ума Дюсан, не неспособен да проумея какво се бе случило.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 която получих с бобината си и никога нямаше да разработя най-доброто си откритие, чиято истинска история ще разкаже за пръв път тук. Ловците на лъвове, често са ме питали кои от моите открития ценя най-високо. Това зависи от гледната точка. Немалко техничери, наистина способни в специализираната си насока, но под контрола на педантичния дух и тесноградието отстояваха позицията, че се въвеждането на асинхронния двигател не съм завещал почти никаква практическа поза на света. Ужасна грешка, за една нова идея не бива да се съди според мигновените и резултати. Моята променлива система за пренос на енергия се появи в психологически момент, като дълго отговор на надвиснали индустриални проблеми.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 Чарлз Ф. Скотт, настоящен професор по електроинженерство в ЕО. Не го бях виждал отдавна и се зарадвах на възможността да по-бабрим малко в офиса ми. Разговорът ни плавно се насочи към моята турбина и аз се разгорещих. Скотт, възкликнах, увлечен от видението за славно бъдеще, турбината ми ще прати за скръп всички топлинни двигатели в света. Скот погали брадичката си с замислен поглед, сякаш извършваше ментална калкулация. Това ще бъде сериозна купчина скраб, отвърна той, след което напусна без да обели и дума повече. Тези и други мои открития все пак не бяха нищо повече от малки стъпки напред в дадена посока. Развивайки ги, аз просто следвах родения стремеж да подобрявам настоящите устройства без някаква конкретна мисъл относно далеч по-наложителните ни потребности. Осиващият предавател беше продукт на разтеглени през годините усилия, имащи за главна цел решението на проблеми които са безкрайно поважни за човечеството от самото индустриално развитие. Ако не ме лъже памета, бе в 1890, когато извърших лабораторен експеримент един от най-необикновените и грандиозни експерименти, записван някога в аналите на науката. При изучаването на поведението на високочастотните токове бях убедил себе си, че електрично поле с достатъчен интензитет може да бъде възпроизведено в стая и да освети вакуумни тръби без електроди.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 От всички части на света получавах трескави покани и многобройни почести. Отправяха ми се и други примамливи предложения, но ги отклоних. През 1892 обаче мобите станаха неустойми и отпътувах за Лондон, където изнесох лекция пред билдията на електроинженерите. Имах намерението веднага да замина за Париж във връзка с подобен ангажимент, но сър Джеймс Дюар настоях да се явя пред кралската институция. Принципно съм човек с непоколебима решителност, само че този път лесно се поддадох пред твърдите аргументи на знаменития шотландец. Той ме бутна в един стол и нелю чаша от някаква великолепна кафява течност, която блестеше във всевъзможни, приливащи един в друг цветове и имаше вкусна нектар. А сега, каза той, седиш в стола на Фарадей и се наслаждаваш на любимото му уиски. И в двата аспекта си беше завидно преживяване.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 че се откриваше удивителна възможност за постижения. Ако успехме да възпроизведем електрически ефекти с нужното качество, цялата тази планета и условията за съществуване на нея могат да бъдат трансформирани. Слънцето издига водата от океаните, а ветровете я отнасят до далечни райони, където остава в състояние на най-деликатен баланс. Ако бе по силите ни да нарушим цикъла, когато и където пожелаем,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 Както е онагледено в патентите ми, бях изненадан от липсата на сияние и не мина много време преди да открия, че се дължи на положението на навивките и тяхното колективно действие. Възползвайки се от този опит прибегнах до употребата на проводник за високо напрежение, чието навивки имаха доста голям диаметр и бяха достатъчно раздалечени една от друга, за да поддържат разпределената мощност, като в същото време възпират прекомерното натрупване на заряд във всяка една точка. Приложението на този принцип ми позволи да създавам напрежение от 4 милиона волта, което бе приблизително допустимата граница за новата ми лаборатория на Хюстън Стрит, тъй като зарядите се разгръщаха на разстояние от 16 фута. Снимка на този предавател беше публикувана в СП «Елктрайкал Ревиел» от ноември 1898, за да прогресирам още в тази насока имах нужда от открито пространство.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 Проблемът с нарастващата нужда от енергия, поместен на юнския брой на кънфюри от 1900 позовавал съм се на нея в предишен случай. Бях помолен от елктрайкъв експериментър за максимална детелност по тази тема. Теже, че младите ми другари измежду читателите на списанието да разберат ясно конструкцията и действието на моя, усилващ предавател, както и предназначението му. Та значи на първо място, това е резонансен трансформатор с сторичен пласт който елементите, заредени до висока степен, заемат значителна площ, подредени са в пространството по протежение на идеално прилепващи повърхности с много широк предел на кривината, на подходящо разстояние един от друг, по такъв начин осигурявайки малка плътност между наелектризираните повърхнини във всички точки, тежа, че да се избегне всяко евентуално изтичане, дори и ако проводникът е оголен. Пасва с произволна частота от няколко до много хиляди цикли в секунда.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 При това условие факторът на затихване е извънредно слаб и огромен заряд бива натрупан поради повишената вместимост. От тук подобна верига може да се стимулира с импулси от всякакъв вид, дори нискочастотни, и ще поражда синусоидълни и непрекъснати трептения като тези на альтернатор. Погледнато в най-тясното значение на термина, все пак е резонансен трансформатор, който, освен че притежава тези качества, е също тежа прецизно усразмерен да прилегне към земното кълбо и неговите електрически константи и свойства. По силата на този замисъл, той става високоефективен в бъжичния пренос на енергия. Тогава разстоянията се елиминират напълно, понеже няма никаква загуба в интензитета на пренасяните импулси. Дори е възможно действието да бъде усилено с нарастване на дистанцията от съоръжението според точен математически закон. Изобретението беше едно от няколкото, обхванати в моята, глобална мрежа, за бежичен пренос, с чието разпространение се заех след завръщането си в Нью Йорк през 1900 -ти. Що се отнася до непосредствените цели на начинанието ми, те бяха ясно подчертани в техническия отчет от този период, откъдето цитирам дословно.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 този уред е също толкова революционен във възпроизвеждането на електрически вибрации, колкото баротът във военното дело. Токове, много пъти помощни от всеки техен налог, генериран по стандартните методи, както и изкрит дължина над 100 фута, са били създавани от изобретателя посредством прибор от този тип. Втори – усилващия предавател. Това е върховото постижение на Тесла особен преобразовател, специално пригоден да намагнетизира Земята.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 Тази система съдържа набор подобрения и е единственото познато средство за пестеливо дистанционно предаване на електрическа енергия, без участието на кабели. Внимателни измервания и тестове във връзка с експериментална инсталация с огромна мощност, изградена от изобретателя в Колорадо, са доказали, че може да бъде пренасена енергия в произволно количество безпрепятствено по цялото земно кълбо, с загубине по големи от няколко процента. Четвърти – Изкуството на индивидуализацията, това изобретение на Тесла се отнася към увехтялата настройка на частоти, както изтънченият език се отнася към разделната реч. То позволява напълно поверителното изпращане на сигнали или съобщения, както в активно, теже и в пасивно отношение, т.е. защитени както от нежелано проникване в други частоти, така и от прихващане. Всеки сигнал е като лице с непогрежима идентичност и на практика няма ограничение за броя на станциите или приборите, които могат да функционират едновременно, без дори най-малкото взаимно смущение. пети. Сухоземните стационарни вълни Това великолепно откритие, обяснено в достъпен стил, приема, че Земята реагира на електрически вибрации с определена частота, също както камерто реагира на определени звукови вълни. Тези специфични електрически вибрации, способни да възбудят цялата планета, стават урадие на безброй приложения от първостепенна важност в търговско, а и в редица други аспекти. Първото съоръжение от типа «глобална мрежа» може да бъде пуснато в експлоатация в рамките на 9 месеца. Чрез него ще стане възможно постигането на мощности от порядъка на 10 милиона конски сили. Проектирано е да обезпечи толкова технически достижения, колкото е възможно без наложителни разходи. Сред тях могат да се посочат следните – Обединението на съществуващите телеграфни станции и офиси по целия свят, Основаването на тайна и непробиваема правителствена телеграфна служба, Обединението на всички настоящи телефонни станции и офиси по целия свят. Универсалното разпространение на главни новини, чрез телеграф или телефон, свързани с пресата. Изграждането на подобна глобална мрежа, за разузнавателни цели, с ограничен достъп до нея. В. Обединението и колективното управление на всички стокови борси по света. Изграждането на глобална мрежа, за разпространение на музика и прочие. Универсалната регистрация на времето посредством Нескъпи часовници които отбелязват часа с астрономическа прецизност и не изискват постоянен надзор, глобалното препращане на печатни и ръкописни знаци, писма, чекове и т.н. Създаването на универсална морска служба, позволяваща на всеки един навигатор да направлява кораба си непогрешимо, без компас, да определя точното местоположение, време и скорост, да избягва сблъсъците и бедствията и т.н и въвеждането на система за печат със световни мащаби, по море и суша, възпроизводството в световен мащаб на фотографски изображения, рисунки и всякакви документи. Също така предложих да бъдат направени демонстрации на безжичния пренос на енергия на кратки разстояния, но достатъчно убедителни по своята същност. Освен горе посочените, съм засегнал и други, несравнимо поважни приложения на моите открития, които ще бъдат оповестени за в бъдеще.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 Поради надвисналото военно положение той може да е породил пред в умовете на ОНЕЗИ, които вероятно не знаят, че книжата ме с американско гражданство преди 30 години» са перманентно съхранявани в сейф, докато моите ордени, дипломи, тити, златни медали и други отличия са натъпкани в стари сандаци. Ако този слух имаше основание, трябваше да ми бъде изплатена на ново крупна сума пари, каквато вожи в строежа на първата кула.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 Както и всички извършени от мен подобрения, винаги са били на разположението на чиновниците, и откакто избухна на конфликтът в Европа съм работил в своя штърп върху няколко нововъведения, свързани с въздушната навигация, задвижването на плавателни съдове и радиосъобщенията и трите от първостепенна важност за страната. Добре информираните знаят, че идеите ми са осъществили революция в индустриалния на Съединените щати. Не ми е известен и друг жив изобретател, който да е бил, поне в това отношение, късметия като мен, особено що се отнася до приложението на неговите иновации във войната. Въздържал съм се от изказването на публично становище по този въпрос, тъй като изглеждаше неуместно да задълбавам в лични дела на фона на звукобното бедствие, сполетя у света. С оглед на различните дочути мълви бих добавил още, че гъна Дж. Пирпунт Морган не се е интересувал от мен в бизнес план просто ми подаде ръка в същия алтруистичен дух, с който е подпомогнал мнози на други пионери. Той изпълни щедрото си обещание от край до край и щеше ще да да бъда на изключително нахълство да очеквам нещо повече от него, изпитваше най-дълбока почет към моите достижения и ми представи всевъзможни доказателства за пълната си вяра в умението ми да реализирам до край на белязаното. Нямам намерение да позволя на ограничени и завистиви персони задоволството да усуетят усилията ми. За мен тези хора са нищо повече от никруби на болест. Проекта ми бе възпрепятстван от естествените закони. Светът не беше готов за него. Просто надскочи времето си твърде много. Но същите тези закони ще наделят в крайна сметка, подсигурявайки триумфалния му успех. Вие, изкуството на телеавтоматиката. Нито една дисциплина, на която някога съм се посвещавал, не е изисквала подобна концентрация и не е обтягала до толкова опасна степен и най-фините ми нервни клетки, колкото системата, чието фундамент е усилващият предавател. Вложих цялата енергия и крепкост на младостта си в разработката на въртеливото поле и последиците му, но онези ранни усилия бяха от различен характер. Макар и напрегнати до краен предел, те не намесваха онова ревностно и изтощително проникновение, което трябваше да се практикува при сблъсъка с многото озадачаващи проблеми на радиотелефонията. Въпреки рядката ми физическа издръжливост, през този период претоварените нерви най-накрая се разбунтуваха, вследствие на което претърпях пълен срив, тък му когато краят на дългата и трудна задача вече се виждаше на хоризонта. Без съмнение щях да платя по висока цена след това и по всяка вероятност кариерата ми щеше да бъде преждевременно прекратена, ако провидението не ме бе въоръжило с обезопасителен механизъм, който сякаш се усъвършенства с напредването на годините и неизменно идва на помощ, щом силите ми са на привършване. Докато функционира... Аз съм извън беда, предизвикана от преумора, от каквато други изобретатели не са застраховани, а и също това нямам нужда от отпуски нещо абсолютно необходимо за повечето хора. Когато съм тотално изтощен, просто следвам примера на тъмните етноси, които, по природа се унасят в длянка, докато белият човек си блъска главата. За да изкува теория отвъд настоящето си ниво на познание,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 Предизвиках поразителен феномен с помощта на моя заземен предавател и се стремях да установя реалното му значение спрямо токовете, разпространяващи се изземната твърд, изглеждаше като безплодно занимание над година работих непрекъснато, но без успех. Задълбоченото да проучване ме погълна така цялостно, че за всичко останало, дори разклатеното си здраве. Накрая, намирайки се на ръба на колапса, природата вкара в действие защитния фатален сън. Щом възвърнах сетивата си, със смайване установих, че не мога да визуализирам житейски сцени, освен онези нези от най-ранно детство първите, попити от съзнанието ми. Още постранна бе появата им с изумителна отчетливост, носеща съща ми така желано облегчение. Нощ след нощ, когато приключех работа, мислех за тях и все по голяма част от предходния ми живот излизаше наяве. Образът на майка ми винаги бе главната фигура в бавно разкриващия се спектакъл. Постепенно ме обза неистовото желание да я видя отново. То стана толкова силно, че в крайна сметка реших да изоставя всяко свое дело, за да отолекопнежа си. Но се оказа особено трудно да загърбя лабораторията и минаха няколко месеца, през които успях да съживя всички отпечатъци от моето минало, чак до пролета на 1892. В следващата картина, появила се от мъглата на забвението, съзет себе си в Хотел Мир в Париж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 Ако освободим мощта на атома или открием някакъв друг начин за развитие на ефтина и неограничена енергия във всяка точка на земното кълбо, то това постижение, вместо да бъде благословие, има потенциала да докара катастрофа на човечеството, предизвиквайки раздори и анархия, които в крайна сметка ще доведат до възцаряването на тираничен режим. Най-възвишеното добро ще дойде от технологичен напредък, целящ единение и хармония. А моят безжичен предавател спада именно към тази графа. С негова помощ човешкия глас и образ ще могат да бъдат възпроизвеждани навсякъде и фабриките ще се задвижват от хиляди мили с силата на водопадите. Въздухоплавателните средства ще се носят около Земята без спир, а насочваната слънчева енергия ще създава реки и езера за двигателни цели и преобразуване на безводни пустини в плодородна Земя. Внедряването и за телеграфически, телефонни и сходни употреби автоматично ще премахне атмосферните, както и всеки останал тип смущения, които днес налагат голямо ограничение на бежичната комуникация. Това е напълно своевременна тема и заслужава да й отделим няколко думи. През изминалото десетилетие мнозина арогантно твърдяха, че са успели да се справят с въпросното предизвикателство. Отстойно проучих всяко от сведенията, повечето от тях описани и тествани много преди да станат обществено достояние, но всичките се оказаха еднакво неверни. Скорошно официално изявление на военноморските сили на САЩ вероятно е дало урок на някои редактори, разпространяващи такива измамни новини, как да отсеват реалната стойност. По правило опитите се базират върху теории, толкова погрешни, че всеки път, когато попаднат под моето внимание, Просто не мога да ги удостоя със сериозно отношение. Съвсем наскоро едно ново откритие бе публично обявено, под огрушителя на компанимент от фанфари, но се оказа поредната суматоха за нищо. Това ми напомня за едно вълнуващо събитие, случило се преди години, докато провеждах експериментите си с високочестотни токове. Стив Броуди так му беше извършил своя прослов скок от Бруклинския мост. В последствие подвигът му придоби циничен вид, благодарение на различни имитатори, но първоначалната новина на електризира Нью-Йорк. Тогава бях доста впечатлителен и редовно говорех за сърцатия печетар. През един горещ следобед почувствах необходимост да се освеше и посетих едно от 30-те хиляди заведения в този невероятен град. Където се сервираше вкусна напитка с 12 алкохолно съдържание днес, можеш да я намериш единствено при посещение в бедните и опустошени европейски държави. Посещаемостта бе голяма, а клиентите не се отличаваха с особена изисканост и долових разговор, който изтръгна от мен неволната забележка, точно това казах, когато скочих от моста. Едва бях изрекал тези думи и се почувствах като спътника на Тимотей в Шилеровата поема. За миг настана, хаос и дозина гласове извикаха, това е Броуди. Хвърлих долар на тезгаха и се стрелнах към изхода, но тълпата ме последва с викове, почекай, Стив. Множество ръце опитаха да ме задържат докато тичах отчаяно към своето обежище. Лавирайки изъглите за щастие успях, със съдействието на аварийния изход, да достигна лабораторията където мигновено съблеков палтото си, маскирах се като трудолюбив ковач и запалих пеща. Тези предпазни мерки обаче се оказаха излишни така или иначе се бяха отскуднал от преследвачите си. Дълги години след това нощем, когато въображението превръща дребните житейски проблеми в призраци, често мислех, мятайки се излеглото, какво ли щеше да ме сполети, ако тази шашка ме беше докопала и установеше, че не съм Стив Броуди. Ето че инженерът, който наскоро даде отчет пред Техническо бюро относно новаторско средство за преодоляване на атмосферните смущения, основаващо се на досега неизвестен природен закон, изглежда е бил също толкова безразсъден като мен, бранейки позицията, че тези смущения се разпространяват по уста нагоре, надолу, докато създадените от предавател минават по протежение на Земята.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 Подобен на предложените, истината е такава, във въздуха потенциалът се увеличава в размер на около 50 В спрямов от височина, поради което може да се получи разлика в налягането, възлизащо на 20 или дори 40 хиляди В между горните и долните краища на антената. Масите заредена атмосфера са в непрекъснато движение и отдават електричество на проводника неплавно, а по-скоро накъсано, на пресеколки, пораждайки по този начин стържещ звук.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 Нещо повече, уязвимостта към всички типове смущения спада на половина поради насучващия характер на веригата. Това се подразбира от само себе си, но дойде като откровение у някои лекомислени жичкаджи и техният опит се ограничаваше до технологични форми, които можеха да бъдат подобрени брадва, а те се разпореждаха с мечешката кожа преди да повалят самата мечка. Ако електрическите смущения наистина извършваха подобни олодории, можехме лесно да се отървем от тях като просто приемаме без антени. В интересна истината обаче, заровена в земята жица, която според този възглед би трябвало да е напълно защитена, е по податива на определени външни импулси отколкото висящата вертикално във въздуха. За да бъдем коректни, нека все пак отбележим, че е постигнат лет напредък, но не посредством някакъв конкретен метод или устройство.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 Трябва да се разбере, че този прекрасен занаят е развит в своята цялост, именно тук и може да се нарече американски с повече право на собственост с телефона, лампата с нажежаема спирала или самолета. На пористите агенти на пресата и бурсовите спекуланти са достигнали такъв успех в разпръстването на дезинформация, че дори такива безупречни издания, като Scientific и American приписват основната заслуга на чужда страна.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 Според неговото изявление, отразено в негоя Херолд от 29 юли, сигналите от една мощна станция могат да бъдат засечени във всяко едно село по света. С оглед на този факт, демонстриран в моите експерименти през 1900, налагането на ограничения в Съединените щати би имало твърда малка полза.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 Това изобретение е логично следствие от наблюдения, започнали още в детството и продължаващи през целия ми живот. Когато бяха публикувани първите резултати, Елтрека Оревиел заяви в качеството си на редактор, че това ще се превърне в един от най-лиятелните фактори за възхода на цивилизацията. Не е далеч моментът, в който предсказанието им ще се сбъдне.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 Нашият вездесъщ блян днес е поблиза контакт и по добро разбиране между индивиди и общности по света, както и отърсването от тази фанатична привързаност към радикалните идеали на националния егоизъм и гордост, които винаги са склонни да дърпат света към първобитно варварство и съперничество. Нито един съюз или парламентарен акт не ще бъдат способни някога да предотвратят подобна беда. Те са самомодерни средства за поставяне на слабия под контрола на силния.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 По този начин е в състояние да упражнява напълно самостоятелно колосалната си сила и морал за общото благо по поцелесообразно и ефикасно, отколкото като член на Съюз. В един от тези свои биографични очерци, публикувани в елтрейкъв експериментър, се спирам на обстоятелствата край ранните ми години и разкривам едно злощесно събитие, което ме потикна към непрестанно упражняване на въображението и към самонаблюдение. Тази ментална дейност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 Телата ни имат толкова сложна структура, движенията ни са толкова многообразни и заплетени, а външните въздействия върху сетивните ни органи са до такава степен фини и неуловими, че за обикновения човек е трудно дори да обхване този факт. И все пак нищо не е пообедително за обучение изследовател от механистичната теория на живота, която до някъде е била разбрана и изложена от Декар преди 300 години.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 Проф. Жак Льоп е извършил забележителни експерименти по хелиотропизъм, ясно доказвайки водещата роля на светлината за помисшите организми. Последната му книга, предизвикани движения, е същински краегален камък. Но докато хората на науката приемат тази теория едва като всяка друга, добила всеобщо признание, то за мен е истина, която демонстрираме же часово чрез всяка моя мисъл и действие.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 Години наред се опитвах да разболе загадката на смърта и неуморно бях за всякакъв род признаци на свръхестественото. Но само веднъж през целия ми живот имах преживяване, което успя да ме порази. Случи се покрай кончината на майка ми. Бях тотално изцеден от болката и продължителното бдение, и една нощ краката ме отведоха до здание на около две пресетки от ни.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 Музиката дойде от хора, пеещ в близката църква по време на ранната Великданска литургия. Това даваше задоволително обяснение на всичко, в унисон с научните факти. Това се случи отдавна и от тогава не съм имал дори най-малката причина да променя възгледите си по отношение на психичните и духовните феномени, които не се опират на никакъв фундамент. Вярата в тях е естествен резултат от интелектуалното развитие. Религиозните догми вече не се приемат в техния ортодоксален смисъл, а вместо това всеки индивид се придържа към оповънието в някаква върховна сила. Всички ние имаме нужда от идеал, който да ни ръководи и носи удовлетворение, нещо от безплатно естество, независимо дали е свързано с вероисповедание, изкуство, наука и прочее, стига да изпълнява функцията на дематериализираща сила.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 Това доведе до откритие, което категоризирам от най-голяма важност за обществото и върху което ще се спра кратко. Получих първия намек за тази поразителна истина още в ранната си младежка възраст и в течение на години обяснявах забелезаното просто като съвпадение. А именно, всеки път, щома аз или някой друг, с когото имам известни отношения, или пък кауза, на която съм посветен, биваха засегнати по някакъв начин от трета страна.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 Нашите тела споделят сходен строеж и биват изложени на еднакви влияния от околната среда. Това води до подобие в реакциите и съгласуване на главните функции, върху които се базират всички наши социални и прочие правила и закони. Ние сме автомати, изцяло контролирани от силите на средата, подмятани като коркови тапи на водната повърхност, но бъркайки следствията от външните стимули са свободна воля. Движенията и останалите ни действия са винаги животосъхраняващи и, макар нагледно да сме съвършено независими един от друг, ние сме свързани чрез невидими нишки. Докато организмът е в пълна изправност, той реагира акуратно на възбуждащите го фактори, но в момента, когато настъпи някаква авария, съхранителната му мощ бива нарушена. Естествено, всеки разбира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 когато започнах проучванията си по безжичната система. През следващите две или три години сътворих набор автоматични апарати, които можеха да се активират от разстояние или ги представих пред посетителите в моята лаборатория. През 1896 вече умях да проектирам цялостна машина, способна на множество операции, но завършъкът на начинанието ми се забави до към края на 1897 тази машина е иллюстрирана и обяснена в статията ми в Кънфюри магазин от юни 1900, също и в други периодични издания от това време. Когато излезе за пръв път в началото на 1898, тя създаде сензация както никое друго мое изобретение до тогава.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 Никой тогава не мислеше, че има дори минимален изглед за изработването на подобен механизъм. Неуместното в този патент е, че, следвайки съвета на адвокатите си, отбелезах контрола като реализиран чрез посредничеството на една единствена верига и добре познат модел. Индикатор, тъй като все още не бях подсигурил защитата на методиката си и апарата за индивидуализация. В интерес на истината, моите лодки се управляваха чрез съвместната работа на няколко вериги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 Присъщи на съвременните безжични устройства. Когато демонстрирах изобретението си пред публика, посетителите бяха помолени да задават се възможни въпроси, независимо колко заплетени са, и автомата щеше да им отвръща чрез знаци. Това се приемаше за магия тогава, но бе изключително елементарно, защото аз самият давах отговорите с помощта на уреда. През същия период друга, по голяма радиоуправляема лодка беше построена снимката и е показана в настоящия брой на Eltracal Контролира се чрез вериги с няколко навивки, разположени в корпуса, който е изцяло водонепромокаен и в състояние да се потапя. Апаратът беше подобен на първия използван, с изключение на някои специални свойства, които представих.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 Прекарал години в проучване на въпроса и разработих способи, правещи подобни и дори по големи чудеса лесно осъществени. Както бе отбелязано в един предишен случай, когато учех в колежа и измислих летяща машина, твърде различна от сегашните. Основополагащият принцип без звукът, но не можеше да се внедри на практика поради липса на първичен двигател с достатъчно голям енергиен потенциал. В последните години успешно разреших този проблем и сега планирам въздушни апарати, изцяло освободени от поддържащи крила, елерони, витла и други външни приставки, способни да развиват огромна скорост. Доста вероятно е те да предоставят солидни доводи за мир в близкото бъдеще. Такава машина, обезпечавана и задвижвана изцяло от реакцията се контролира или непосредствено, или с дистанционна енергия.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 Още през 1898 предложих на представителите на голям промишлен концерн създаването и публичното изложение на автомобилно устройство, което напълно самостоятелно ще може да извършва голямо разнообразие от операции, основавайки се на нещо подобно на собствена преценка. Но тогава предложението ми бе окачествено като химера и не претърпя последващо развитие. По настояща мнозина от най-способните умове работят за изнамиране на начин,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 Крайно непростимо е, че една наказателна политика бе въведена с цел съставянето на условия за мир, защото само след няколко години нациите ще могат да водят боеве без армии, кораби или оръжия, чрез далеч по средства, за чиято е опустошителна мощ и обхватна практика няма предел. Голям град, без значение на какво разстояние се намира от врага, може да бъде сринат от него и няма сила на земята, способна да му попречи. Ако искаме да избегнем надвисналото бедствие и развой на събитията, който може да превърне този свят в пъкъл, трябва да ускорим развитието на летящи машини и безжичен пренос на енергия, без ни най-малко забавяне и со цялата мощ и ресурси на разположение. 7. Цитати на Никола Тесла Не мисля, че има по-голямо тръпка, която може да премине през сърцето на човек, от тази на изобретателя, в момента в който вижда ново творение в ума си, превръщащо се в успех. Такива емоции карат човек да забрави храна, сън, приятели, любов, всичко. От всички неща, най-много обичам книгите. Не ме интересува, че откраднаха идеята ми, интересува ме, че няма техни собствени. Животът винаги ще остане уравнение, което не може да бъде решено, но съдържа някои известни факти. Днешните учени мислят задълбочено, вместо да мислят ясно. Човек трябва да бъде с разума си, за да мисли ясно, но може да мисли задълбочено и да е доста луд. Ако искате да откриете тайните на Вселената, мислете в термини, като енергия, частота и вибрации. В деня, в който науката започне да изучава и явленията от нефизическо естество, за едно десетилетие ще постигне повече напредък, отколкото през всички предишни векове на съществуването си. Самотата – това е тайната на изобретателството. Тогава, когато сте сами, се раждат идеите. Повечето хора са до толкова обладани от изкушенията на външния свят, че те са напълно слепи за онова, което протича през самите тях. Нашият свят е потопен в огромен океан от енергия, ние летим в безкрайното пространство с непостижима скорост. Всичко наоколо се върти, движи се, всичко е енергия. Пред нас стои грандиозната задача, да намерим начин да подчиним тази енергия. Когато я извлече от този неизчерпаем източник, човечеството ще се придвижи с гигантска крачка напред. Скоро ще стане възможно предаването на съобщения без проводници. Всичко ще е толкова лесно, че всеки ще носи в себе си устройства, чрез които да праща съобщенията си. Ние строим, за да разрушаваме. Повечето от нашите усилия и ресурси са пропилени. Нашият път напред е белязан от разрушения. Навсякъде има само ужасяваща загуба на време, труд и живот. Безрадостна, но правдива картина. Вече не се тревоже за настоящето, тревоже се за бъдещето. Оставете на бъдещето да каже истината и оценявайте всеки го по неговата работа и заслуги. Настоящето е тяхно, бъдещето, за което наистина работих, е мое. Сетивата ни позволява да възприемем само миниатюрна част от външния свят. Моят мозък е просто приемник. В Вселената съществува едно ядро, от което добиваме познания, сили и вдъхновения. Не съм проникнал в тайните на това ядро, но знам, че то съществува. Умствените сили са дар, идващ от Бога, небесният вседържител, и ако концентрираме ума си върху тази истина, ще влезем в хармония с тази велика сила. Майка ми ме учеше да търся всички истини в Библията. За известно време напълно се отдадох на удоволствието да си представям машини и да измислям нови форми. Беше най-пълното умствено състояние на щастието, което съм изпитвал в живота си. Интуицията е нещо, което стои по-високо от знанието. Без съмнение имаме определени фини органи, които ни позволяват да възприемаме истини, пред които логиката или друго волево усилие на мозъка са безполезни. Ако мразата ни можеше да се преобразува в електричество, то би осветило целия свят. Когато вроденото предразположение се прояви като работа с постоянство и всеотдейност, човек се приближава до целта си с бързо бързоходки Нашите добродетели и нашите недостатъци вървят ръка за ръка, както енергията и материята. Когато те се разделят, човекът престава да съществува. Ученият човек не се стреми към незабавен резултат. Той не очаква на предничавите му идеи да бъдат посрещнати с готовност. Неговата работа е като насеяч за бъдещето. Неговата отговорност е да положи основите за тези след него и да им посочи пътя. Той живее, труди се и се надява. Макар и свободни да мислим и действаме, ние сме обвързани заедно, като звездите в небесата, с неразделни връзки. Тези връзки са невидими, но ние можем да ги усетим. Може би е хубаво това, че в сегашния ни свят революционните идеи и изобретения, вместо да бъдат подпомогнати, съсрещнати с възражение и лошо отношение заради желания, лични интереси, глупост и незнание, преминават през изпитанията, през безсърдечните мъки на комерциалното съществуване. Така всичко велико от миналото е било осняно, обвинявано, потискано само за да се издигне още помогащо и триумфално от борбата. Разпространението на цивилизацията може да бъде сравнено с огън в началото е била слаба искра, после пламък, а накрая могъщ пожар с нарастващи скорст и сила. Действията дори на най-малките същества водят до изменения във Вселената. Най-големите загадки на битието ните първа предстои да бъдат разкрити. Дори смъртта може да се окаже, че не е край. Всичко което съм направил, направи за човечеството, за свят в който няма да съществуват унижение и потисничество на бедните от страна на богатите. Индивидът е временен, раси и нации идват и си отиват, но човекът остава. В това лежи дълбоката разлика между индивида и цялото. Битките между хората, както и между правителства и нации, неизменно са резултат от неразбирателства в най-широкия смисъл на думата. Неразбирателствата винаги са причинени от неспособността да се оцени чуждата гледна точка. Всички сме едно. 8. Всичко е светлината Интервю с Никола Тесла, 1899 г. Интервю с Никола Тесла, взето от Джон Смит, 1899 г., в което той казва, Всичко е светлина. В един от лъчите е съдбата на нациите, и всяка нация има свой лъч в този Велики източник на светлина, който ние виждаме като Слънцето. И помнете нито един човек, който е съществувал, не е умрял. Гъна Тесла, вие си спечелихте славата на човек, който е замесен в космическите процеси. Кой сте вие всъщност, Гъна Тесла? Много точен въпрос, Гъна Смит, и аз ще се опитам да ви дам точния отговор. Вие сте от село Смилиан в район, който се нарича Лика, Хърватска. Където заедно с хората се извисяват дървета, скали и звездни небеса. Казват, че вашето родно село носи името на планинско цвете и че къщата, в която сте родени, се намира близо до гора и църква. Наистина е вярно, аз се гордея със сръбския си происход и хрватската си родина. Футуристите казват, че 20 и 21 век бяха родени в главата на Никола Тесла. Те празнуват въртящото се магнитно поле и пеят химни за индуктивния двигател. Техният създател е наричан «Ловец», който хвана светлината в мрежата си от дълбините на Земята, и «Войнат», който плени огъня от небесата. Бащата на променливия ток ще спомогне физиката и химията да доминират в половината свят. Индустрията ще го обяви за техен върховен светец, пазител на най-големите им благодетели. В лабораторията на Никола Тесла за пръв път е разбит атом. Там е създадено оръжие, което предизвиква земетресения. Там бяха открити черните космически лъчи. Петра си ще отправят молитви към него в храма на бъдещето, защото научиха от него великата тайна, че елементите на М.П. Докъл могат да бъдат създавани и черпени, чрез жизнените сили, директно от етера. Да, това са моите най-важни открития. Но аз съм победен човек. Аз не можех да постигна най-великото нещо, което бих могъл. И кое е това, гъна Тесла? Аз исках да осветя цялата Земя. Има достатъчно електричество, което да създаде второ Слънце. Светината би се появила около екватора, като пръстен около Сатурн. Човечеството не е готово за великото и полезното. В Колорадо Спринг с Аснапо Земята с електричество, ние можем да черпим от другите енергии, такива като позитивната умствена енергия. Те съществуват в музиката на Бахи и Моцарт и в стиховете на великите поети. Във вътрешността на Земята има енергии на радост, покой и любов. Техните проявления са цветето, което расте от Земята, храната, която получаваме от нея. От най-ми години, да търся начини, как тази енергия може да влияе на хората, как да нахраним гладните на Земята. Красотата и ароматът на розите могат да бъдат използвани като лекарство, а слънчевите лъчи като храна. Животът има безкрайно количество проявления и форми, и дългът на учените е да ги откриват във всяка форма и материя. Три неща са изключително важни за мен, и всичко, което правя, е да ги търся. Знам, че няма да ги намеря, но няма да спра да ги търся. Какви са тези неща? Едното е – храната. С каква звездна или земна? Храна – да нахраним гладните на Земята. С какво – вино – да задоволим жаждата им, за да се възрадват в сърцата си, и да разберат, че са богове. Другото е да унищожим силата на злото и страданията, в които животът на хората протича. Те понякога се появяват като епидемия в дълбините на пространството. През този век заразата се разпространи от Земята в универсума. Третото е – съществува ли изобилие от светина във Вселената? Аз открих звезда, която по всички астрономични и математически закони може да изчезне. Звездата е в тази галактика. Светлината ѝ е с такава плътност, че би могла да се помести в сфера, по малка от ябълка, и същевременно по тежка от нашата Слънчева система. Религиите и философиите учат, че човек може да стане Христос, буда или заратостра. Това, което се опитвам да докажа, е постранно и почти недостижимо. И това е какво трябва да бъде направено във Вселената, така, че всяко същество да се ражда като Христос, Буда или Зарятостра. Знам, че гравитацията се противопоставя на всичко, което вие бихте искали да лети, но моето намерение не е да правя летящи устройства, самолети или ракети, а да уча индивидите как да си възвърнат съзнанието за своите собствени криле. И още, аз се опитвам да събудя енергията, която се съдържа във пространството. Там е основният източник на енергия. Това, което се смята за празно пространство, е проявление на още несъбудената материя. Няма празно пространство на тази планета, нито във Вселената. В черните дубки, за които говорят астрономите, се намират най-мощните източници на енергия и живот. На прозореца на вашата стая в хотел, Лолдорф Астория, на 33-я етаж, всяка сутрин идват гълъби. Човек трябва да бъде сантиментален по отношение на птиците. Заради крилата им, хората са ги притежавали някога, истински и видими. Вие никога не сте преставали да летите, още от онези далечни дни в Смилян. Аз исках тогава да полетя от покрива, и паднах. Пресметанията на децата могат да бъдат грешни. Били ли сте женен някога? Не е известно да сте имали любовни влечения към жена. На снимките от вашата младост се вижда, че сте бил привлекателен мъж. Да, аз не съм имал такива. Моят подход е или огромно влечение, или никакво. Посредата е това, което възобновява човешката раса. Жените поддържат и подсилват жизнеността и духа на някои мъже. При други самотата върши същата работа. Аз избрах втория път. Вашите почитатели се оплакват, че вие критикувате относителността. Ваше твърдение е, че в материята няма енергия. Всичко е пропито с енергия, къде е тя? Първо е била енергията, а след това материята. А какво ще кажете за раждането на Вселената? Материята е била създадена от първичната и от вечна енергия, която ние познаваме като светлина. Първо е блестяла, а след това са се появили първите звезди, планетите, хората и всичко останало на Земята и във Вселената. Материята е проява на безбройните форми на светлината, защото енергията е постара от нея. Съществуват четири закона на съзиданието. Първият засяга този загадъчен, тъмен район от пространството, който нашия ум не може да възприеме и разбере, или математиците да измерят. В този район се побира цялата Вселена. Вторият закон засяга разпространението на тъмнината, която е истинската същност на светлината. Третия закон е нуждата на светлината да се прояви като светлина. Четвъртият закон е – няма начало, нито край. Трите предишни закона са постоянно в действие, и съзиданието е вечно. Във вашата враждебност към теорията на относителността, вие отивате толкова далеч, че държите лекции срещу нейния създател, на партитата по повод рождените ви дни. Помнете, че не е изкривено пространство, а човешкият ум който не може да вникне в безкрайността и вечността, и да ги възприеме. Ако теорията на относителността беше ясно разбрана от създателя си, той щеше да постигне безсмъртие, дори в момента, физически, ако би поискал. Аз съм част от светлината, и там е музиката. Светлината насища всичките ми шест сетива виждам я, чувам я, докосвам я, помирисвам я, и я мисля. Мисляки за нея, означава шесто чувство. Светлинните частици са написано послание. Или светкавицата може да бъде цяла соната, а хиляди светкавици концерт. За този концерт аз създаду светкавица, която може да бъде чута чак на ледените върхове на Хималаите. Относно Питагор и математиците, един учен не може и не бива да ги разграничава. Числата и уравненията са тези, които бележат музиката на сферите. Ако Айнщейн беше чул тази музика, той нямаше да създава теории на относителността. Тези звуци са послания към съзнанието, че животът има значение, че Вселената съществува в перфектна хармония, и че нейната прелест е причина и ефект на съзиданието. Тази музика е отвечен цикъл на звездните небеса. Най-малката звезда завърши композиция, като част от звездната симфония. Човешкият сърдечен ритъм е част от земната симфония. Ньютон съзна, че тайната е в геометричната подредба и движение на звездните тела. Той отчете, че в Вселената съществува върховен закон на хармонията. Изкривеното пространство е хаос, хаосът не е музика. Айнштейн е вестителят на времената на шумните звуци и яроста. Гъна е Тесла, вие чувате ли тази музика? Аз я чувам постоянно. Моето духовно ухо е голямо като небето, което виждаме над нас. Моето природно ухо аз усилих с радар. Съгласно теорията на относителността, две паралелни линии ще се срещнат края, някъде в безкрайността. И с това, изкривяването на Айнштейн ще се изправи. Веднъж създаден, звукът не замлъква. За някого може да изчезне, но продължава да съществува в тишината, която е най-голямата сила на човека. Не, аз нямам нищо против гъна Айнштейн. Той е добър човек и създаде много добри неща, които ще станат част от музиката. Аз ще му пиша, и ще се опитам да му обясня, че етарът съществува, и че неговите частици са това, което поддържа хармонията във Вселената и животът във вечността. Кажете ми, моля, какви са условията за адаптиране на Ангел на Земята? Аз имам 10 от тях. Записвайте всичко точно, аз ще документирам думите ви, скъпи на Тесла. Първото изискване е организмът да е наясно с задачата и задълженията си. Дървото знае, че е дърво, храста до него също знае, че е храст. Когато бях на 12, аз бях сигурен, че ще отида до Ниагарския водопад. Относно повечето от моите открития, аз бях сигурен още в детството ми, че ще ги постигна, макар и не съвсем, категорично. Второто условие е решителност всичко, което се започва, трябва да се довършва. Какво е третото условие за адаптацията, гъна Тесла? Ръководене на жизнените и духовни енергии. Оттам прочистване на многото нужди, които има човек. В този смисъл на нещата аз никога не съм губил нищо, само съм печелил. Насладил съм се на всички дни и нощи. Може да напишеш, Никола Тесла е бил щастлив човек. Четвъртото изискване е да се настрои физическият механизъм за работа. Какво искате да кажете, гъна Тесла? Първо поддръжката на механизма. Човешкото тяло е перфектна машина. Познавам процесите в моя организъм и какво е добро за него. Храната, която почти всички ядат, е вредна и опасна за мен. Понякога ми се струва, че всички готвачи по света участват в една огромна конспирация. Пипнете ми ръката. Беше студена. Да, кръвообращението може да бъде контролирано, както и много процеси във ви извън нас. Защо сте оплашен, млади човече? Говори се, че Марк Вен е написал «Мистериозния странник», онази великолепна книга за Сатаната, вдъхновен от вас. Думата «Луцифер» е почаровна. Гънат Вен обича да се шегува. Като дете, аз се излековах веднъж, четейки книгите му. Когато се срещнахме тук, и му го споделих, той толкова се развълнува, че се разплака. Ние станахме приятели, и той често идваше в лабораторията ми. Веднъж той пожела да му покажа машина, която посредством вибрации предизвикваше чувство на блаженство. Това беше едно от изобретенията ми, за развлечение, които понякога обичах да правя. Предупредих гънат Вен да не остава дълго под влиянието на тези вибрации. Той не се вслуша и стоя подълго. Всичко свърши, когато той се изстреля като ракета, държейки гащите си, стрелвайки се към известното място. Беше дяволски смешно, но аз успях да се сдържа и да остана сериозен. Но за да се настрои тялото, освен храната, сънят е също изключително важен. След дълга и изтощителна работа, която е изисквала свръхчовешки усилия, аз се възстановявам изцяло само след един час сън. Аз придобих способността да контролирам съня, да заспивам и да се събуждам, когато поискам. Ако аз не разбирам нещо в момента, аз заспивам, и така намирам решението в съня си. Петото условие за настройката на тялото е паметта. Може би при повечето хора, мозъкът е пазител на знанието за света, и на знанието, придобито през живота му. Моят мозък се ангажира в много по-важни неща, отколкото по мнението. Подбира само това, което се изисква в определен момент. Всичко е около нас, трябва да бъде само използвано. Всичко, което ние някога сме виждали, чували, чели или учили, ни придружава под формата на светлинни частици. Към мен, тези частици са покорни и предани. Готевия, Фауст, любимата ми книга, научи със сърцето си в Германия. И сега мога да рецитирам изцяло. Аз държах моите изобретения в главата си с години, и чак тогава ги реализирах. Вие често споменавате силата на визуализацията. Аз може би ще трябва да благодаря на способността за визуализацията за всичко, което съм изобретил. Събитията през моя живот и моите изобретения са като реални пред очите ми, видими като всеки случай или предмет. В младостта ми ме беше страх, защото не знаех какво е това, но после се научих да използвам тази сила, като изключителен талант и дарба. Аз я подхранвах и ревниво пазех. Аз също използвах визуализацията, за да правя корекции на повечето от изобретенията ми, и така ги завършвах. Аз решавах новом комплекс от математически уравнения. За тази си дарба аз ще получа титлата «Вишлама» в Тибет. Зрението ми и слухът ми са перфектни, и аз си позволявам да твърдя, че са много по-силни, отколкото при останалите хора. Аз чувам грамотевицата от разстояние от 150 мили. И аз виждам цветове в небето, които другите не могат да видят. Това разширяване на зрението и слуха аз имах още като дете. След това съзнателно ги усъвършенствах. В младостта си сте боледували сериозно няколко пъти. Тези заболявания не са ли били условия за приспособяване. Да, те са често резултат от липса на изтощение или жизнена сила, но често са и начин за пречистване на ума и тялото от токсините, които сме натрупали. Необходимо е човек да страда от време на време. Източникът на повечето заболявания е в духа. Следователно и духът може да излекува повечето болести. Като студент аз се разболях от холера, която върлуваше в района на лика. Излекувах се, защото баща ми най-накрая ми позволи да уча технологии, което беше смисълът на живота ми. Иллюзиите за мен не бяха заболяване, а способността на ума да прониква отвътрите измерения на нашия свят. Аз ги имах през целия си живот и ги приемах, както всички останали феномени около нас. Веднъж, в детството ми, аз се разхождах край реката с Чичуми и казах: От водата ще се покаже пастърва, аз ще хвърля един камък и ще я срежа. И това наистина се случи. Оплашен и удивен, Чичуми се разплака. Бях в Париж, когато видях смърта на майка си. По небето, изпълнено със светлина и музика, се носеха великолепни създания. Едно от тях имаше чертите на майка ми, и ме гледаше с безкрайна любов. Когато видението изчезна, аз знаех, че майка ми е починала. Какво е седмата настройка, гъна Тесла? Това е познанието как да превърнем обствената и жизнената енергия в това, което поискаме, и да постигнем контрол над всички чувства. Индуистите наричат това кундалини йога. Това знание може да бъде научено, за което ще са нужни много години, или придобито порождение. Повечето от тези познания аз съм придобил порождение. Те са в близка връзка с сексуалната енергия, която е сред най-разпространените във Вселената. Жената е най-големия крадец на тази енергия, както и на духовните сили. Винаги съм знаел това, от себе си аз създадох каквото исках една мислеща и духовна машина. А деветата настройка да правим всичко точно сега и тук, и всеки ден, всеки момент да не забравяме кои сме, и защо сме на Земята. Ние сме изключителни хора, които се борят в живота си с болести, с призвание или с общество, което ни наранява със своята глупост, неразбиране, преследване и други проблеми, с които страната е пълна. На тази планета има много паднали ангели. А каква е десетата настройка? Тя е най-важната. Напишете, че гъна Тесла си е играл и забавлявал през целия си живот, и се е наслаждавал. Гън на Тесла, това отнася ли се до вашите изобретения и работата ви като цяло? Това игра ли е било? Да, драги младежо, аз толкова обичах да си играя с електричество. Аз винаги се ядосвам, когато чуя гръцката история за прометей и за открадването на огъня. Ужасна история за познанието, и за това как Орелът е разкъсвал черния дроб. Зевс не е ли имал достатъчно светкавици и грамотевици, а е бил ядосан за един пламък? Тук има някакво неразбиране, светкавиците са най-прекрасните играчки. Не забравяйте да запишете това в текста, Никола Тесла беше първият човек, открил светкавицата. Гъна Тесла, вие постоянно говорите за ангели, и тяхното приспособяване на Земята. Така ли? Това е същото. Можете да напишете, той се осмели да поеме прерогативите на Индра, Зевс и Перун. Представете си един от тези богове в черен вечерен костюм, с бомбе и бели памучни ръкавици, да приготви светкавици, огньове и земетресения за нюйоркския елит. Читателите обичат хумора в нашия вестник. Но вие ме обърквате, като казвате, че вашите изобретения и открития, които са донесли огромни блага за хората, са резултат на една игра. Мнозина ще се намръщат, като чуят това. Драги Гънна Смит, проблемът е, че хората са прекалено сериозни. Ако не бяха такива, щяха да са много пощастливи и щяха да живеят подълго. Една китайска поговорка казва, че сериозността съкръщава живота. Но за да не се съргят читателите ви, нека се върнем на нещата, които те снятат за важни. Те биха били щастливи да разберат философията ви. Животът е ритъм и трябва да бъде проумян. Чувствам ритъма, насочвам се към него и се потъпям в него. Беше изпълнен с благодарност и ми даде знанията, които имам. Всичко, което е живо, има дълбока и прекрасна връзка помежду си човекът и звездите. А Амебите и Слънцето, сърцето и въртенето на неизброими светове. Тези връзки са неразрушими, знанието идва от космоса, и нашата визия е най-съвършената му проява. Ние имаме две очи земно и духовно. Препоръчително е да се обединят, да станат едно. Вселената е жива, във всички свои прояви, като мислещо животно. Камъкът е мислещо и чувстващо същество, също като растенията, животните или човека. Звезда която блести, иска да бъде гледана, и ако ние не сме толкова самовглъбени, ще разберем нейния език и послание. Дишането, очите и ушите на човека трябва да се синхронизират с диханието, очите и ушите на Вселената. Това, което казвате, ми звучи като философия от будистки текстове. Това е така, това означава, че съществува основно знание и истина, които човек винаги е притежавал. В моите чувства и опит Вселената има само една субстанция и една върховна енергия, с безброй проявления. Най-доброто е, че разкриването на едно тайно естество, разкрива и друго. Не могат да останат скрити, те са навсякъде около нас, но ние сме слепи и глухи за тях. Ако ние бихме могли да се привържем емоционално към тях, те ще дойдат сами при нас. Има много ябълки, но един Ньютон. Но той е попитал само за една от тях, тази, която е паднала пред него. И един въпрос, който можеше да бъде зададен в началото на този разговор. Какво бе за вас електричеството, гъна Тесла? Електричеството е всичко. Светлината е първоисточник на всичко. Тя е също и дистрибутор на всички проявления на Вселената. Електричеството, това съм аз. Или ако искате да го кажа по друг начин, аз съм електричество в човешка форма. Вие също сте електричество, гъна нит, но не го осъзнавате. Това ли е, в такъв случай, вашата способност да пропускате през тялото си електрически заряди от 1 милион волта? Представете си градина, който е атакуван от треви. Това наистина би било откачено. Човешкото тяло и мозък са направени от голямо количество енергия. В мен самия преобладава електричеството. Енергията, която е различна във всеки, е това, което прави човека, аз, или душа. Мозъчните функции и смъртта се представят в светлина. Моите очи в детството ми бяха черни, сега сини. И с отминаване на времето, и с напрежението и деформацията, те стават почти бели. Бялото е цветът на рая. През прозореца ми една сутрин влетя бяла галъбица, която нахраних. Тя искаше да ми каже, че умира. От очите и изкръша светлина. Никога преди не бях виждал в очите на което и да било създание толкова светлина. Служителите в лабораторията ви говорят за проблясъци от светлина, пламъци и светкавици, които се появяват, когато сте ядосан или се чувствате застрашен. Това вярно ли е? Това са психически разтоварвания или предупреждение за внимание. Знаете ли как открих въртящото се магнитно поле и индукционния двигател? Които ме направиха знаменит, още когато бях на 26 г. Една лятна вечер в Будапеща с приятел наблюдавахме залеза. Хиляди огньове се въртяха в хиляди пламтящи цветове. Аз помня Фауст и започнах да цитирам негови строфи, и тогава, като в мъгла, видях въртящото се магнитно поле и индуционния двигател. Видях ги в слънцето. Хотелския персонал разказва, че по време на грамотевична буря с светкавици, вие се изолирате в стаята си и разговаряте със себе си. Аз разговарям със светкавиците и грамотевиците. С тях. На какъв език, господин Тесла? В повечето случаи на моя роден език. В него има думи и специално в поезията, които са пригодни за това. Читателите на нашето списание ще са много благодарни, ако обясните това. Звукът не съществува само при грамотевиците и светкавиците, но и при преобразуванията в яркости цвят. Цветът може да бъде чуд. Езикът е в думите, което означава, че е от звуци и светлина. Всяка грамотевица и светкавица са различни и имат своите имена. Аз не назовавам някои от тях с имената на онези, които са били близо до мен в моя живот, или на онези, които аз уважавам. Според вас науката и поезията е едно цяло лиса. Те са двете очи на личността. Уильям Блейд знаеше, че Вселената е плотна въображението, че ще съществува, докато съществува последният човек на Земята. С нея имаше колело, към което астрономите могат да събират звездите на всички галактики. Това е съзидателна енергия, идентична на светлинната енергия. Въображението е по-реално за вас, отколкото самия живот. От него се ражда реалността – животът. И се хранах в моите мисли, аз се учех да си контролирам емоциите, сънищата и виденията. Аз винаги се радвах, когато подхранвах ентусиазма си. Целият ми живот премина в екстаз. Това беше източникът на моето щастие. Помогна ми през всичките тези години да се справя с работа, която бе достатъчна за пет живота. Най-добре е да се работи през нощта, заради звездната светлина и чувството за близост с нея. Вие казахте, че аз. Както и всяко същество, съм светлина. Това ме радва, но трябва да призная, че не го разбирам достатъчно. Защо да не разбирате, гъна смит. Достатъчно е да го повярвате. Всичко е светлина. В един от нейните лъчи е съдбата на нациите, и всяка нация има свой лъч в такъв велик източник на светлина, като Слънцето. И запомнете, никой, който е съществувал, не е умел. Всички се трансформират в светлина, и като такава, продължават да съществуват. Тайната е в факта, че светлинните частици се завръщат в първоначалното си състояние. Това е Възкресение. Аз предпочитам да го наричам завръщане към предишната енергия. Христос и много други знаеха за тази тайна. Аз се опитвам да разбера как да съхраня тази енергия на човешкия живот. Това са форми на светлина, нещо направо като райска светлина. Аз не съм изследвал това заради мен самия, а за доброто на всички. Вярвам, че моите открития ще направят живота на хората по-лесен и по-поносим, и ще ги насочат към духовността и моралността. Мислите ли, че времето може да бъде премахнато? Не точно, защото първото естество на енергията е, че може да се трансформира. Тя е в постоянна трансформация, като облаците на таоистите. Но е възможно да се приеме факта, че човек запазва съзнанието си след земния живот. Във всеки корнер на Вселената съществува енергия на живота, и една от тях е безсмъртието, чието происход е извън човека, чакащ за него. Вселената е духовна същност, ние все още сме посредата на пътя. Вселената е по от нас, защото ние не познаваме нейната природа, и как да хармонизираме нашия живот с нея. Аз не съм учен, науката е може би най-удобният начин да намеря отговора на въпроса, който винаги ме е преследвал, и който превърна дните ми и нощите ми в огън. За какво става въпрос, как само осветнаха очите ви? Това, което искам да знам, е какво става с падащата звезда, след залеза на Слънцето. Звездите падат като прах или семена в този и в други светове, и Слънцето да бъде разпръснато в умовете ни, в живота на много същества където ще се прероди като нова светлина или космически вятър разпръснат в безкрайност. Аз разбирам, че това е необходимо и включено в структурата на Вселената. Но, господин Тесла, вие осъзнавате, че това е необходимо и е включено в конституцията на света. Когато един човек почувства, че главната му цел е да бяга след падаща звезда и се опита да я хване, ще разбере, че животът му е бил даден точно за това и че ще бъде спасен. Падащите звезди евентуално ще бъде възможно да бъдат хващани. И какво ще стане тогава? Създателят ще се смее и ще каже – падна, само за да можеш да я глониш и да я хванеш. Всичко това не е ли противоположно на космическата болка, което толкова често споменавате във вашите трудове? И какво точно е космическа болка? Не, защото ние сме на Земята. Това е болест, за чието съществуване по голямата част от хората не знаят. Следователно, много други болести, страдания, зло, нещастие, войни и всичко останало, което прави човешкия живот едно абсурдно и ужасно състояние. Това заболяване не може да бъде напълно излекувано, но осъзнаването го прави по-малко сложно и опасно. Винаги, когато някой от моите близки и скъпи хора беше наранен, аз чувствах физическа болка. Това е така, защото телата ни са направени от подобен материал, а душите ни са свързани с неразрушими нишки. Неразбираемата тага, която ни съсипва от време на време, означава, че някъде, от другата страна на тази планета, е починало дете или добър човек. Цялата Вселена в определени периоди е болна от себе си, и от нас. Изчезването на звезда и появата на комети ни засягат повече, отколкото можем да си представим. Взаимоотношенията между създанията на Земята са още посилни, в резултат от нашите чувства и мисли цветът ще уха е още по-красиво или ще потане в мълчание. Тези истини ние трябва се научим, за да се излекуваме. Лекарството е в нашите сърца, и равномерно, в сърцето на живите същества, които наричаме Вселена. Интервю, което учения Никола Тесла дава за списание «Без смъртие» в лабораторията си в Колорадо Спрингс, 1899 Никола Тесла Автобиография София 2017 Авторско право Никола Тесла Автор Превод и редакция Камен Банков Ралица Благовестова Коректора Галя Дунчева Корица Дизайн Александра Вали Предпечат Ралица Благовестова Ачпи Ити Маиздателство Лъча По поръчка на Фундация Фревизион Ачпи Луу Еввизион Ю 978. Аудиокниги mm. на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта knih.me.